Krähenest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Guten Abend. Es ist der 5. März. Jeder 5. Monat bedeutet Regiumambel. Insofern begrüße ich alle Anwesenden hier. Heute werden wir auch wieder die Berichte aus den verschiedenen Kreisen entgegennehmen und ähm, ja, mal so schauen, wo euch allen der Schuh drückt. Außerdem äh, freue ich mich, dass das Team der Satellitengeschäftsstellen heute hier ist und äh, das Konzept mal vorstellen wird. Das ist ja äh, eine ganz interessante äh, Sache, die natürlich auch für die Präsenz innerhalb der einzelnen Regionen äh, glaube ich ein großer Wurf nach vorne ist. Ähm, der Harald Franz, unser, äh, einer der Wahlkampfkoordinatoren, wird sich ebenfalls dann gleich nochmal zu uns gesellen und wird äh, dann auch noch etwas zu den anstehenden Kampagnen Ähm, erzählen. Insofern wird da heute, glaube ich, auch eine ganze Menge an Informationen äh, für euch bei rumkommen. Ich würde gerne ähm, eröffnen mit den Vorstellungen der äh, dezentralen Geschäftsstellen und ähm, da müsstet ihr euch jetzt selber einigen, wer wie wohl loslegt. Äh, kurz, wer ist denn alles da von uns? Also von ah. denen, die das Konzept erarbeitet haben. Hi, Salza. So er. so er. Hallo, Ralf. Und der Waste. Perfekt. Ähm, darf ich euch ins kalte Wasser schmeißen? Du darfst. Weil ihr könnt das immer so gut erklären, da bin ich so gut drin. Dann darf der Waste da, da. Ja, vielleicht äh, leite ich einfach mal ganz kurz ein, wie diese äh, Geschichte entstanden ist. Die Geschichte ist eigentlich schon anderthalb Jahre alt. Und ähm, zum Landesparteitag 2011-3 war es glaube ich, ähm, das war der Landesparteitag in Soest, da gab es einen Antrag, ähm, der ähm, eine Landes-Bundesgeschäftsstelle in NRW etablieren wollte und als Alternative zu diesem Antrag ähm, habe ich damals bereits in einem Pad vorbereitet gehabt, ähm, dass man sowas dezentral irgendwie organisieren sollte, damit halt möglichst viele daran beteiligt werden können und möglichst viele auch davon Nutzen ziehen können. Das hat damals zum Landesparteitag nicht mehr geklappt, das vernünftig auszuarbeiten. Und ich habe halt als Fitz den Antrag gestellt hat, eine Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf einzurichten, da habe ich halt die Alternative eingestellt im Liquid Feedback, dass man das über eine Satelliten Lösungen irgendwie in die Breite transportieren sollte, um halt vor allem in diesem Flächenland NRW möglichst vielen Piraten die Chance zu geben, sich innerhalb von Räumlichkeiten einer Landesgeschäftsstelle zu organisieren und auch Räumlichkeiten nutzen zu können. Und ähm, das Konzept ist halt ähm, jetzt danach aufgestellt worden von einer Arbeitsgruppe, die sich gefunden hat und die diese Idee weiterentwickelt hat und mitgetragen hat. Ziel dabei war es nicht, für jeden Piraten in Laufweite innerhalb von fünf Minuten eine Geschäftsstelle irgendwie erreichen zu können, sondern es war die Idee dahinter, dass man halt eine Landesgeschäftsstelle dezentral organisiert, um Arbeitskräfte auf Piratenebene einbinden zu können, die nicht nur um eine Landesgeschäftsstelle herum wohnen, sondern dass man es das halt breiter streut. Und äh, wir haben uns halt Kriterien äh, erarbeitet, anhand da wir Angebote von Piraten aus den Regionen halt bewertet haben. Und ähm, dabei haben wir insbesondere darauf geachtet, dass halt Leute vorhanden sind, die solche Arbeit mitleisten wollen. Ähm, es geht nicht darum, ähm, einfach Räume vorzuhalten, um irgendwie Räume zu haben, sondern es ging vor allem darum, Räume zu haben, wo gearbeitet wird. Und ähm, wir haben das, äh, finde ich, äh, einigermaßen gut dokumentiert und wir haben ähm, eine Matrix erarbeitet, wo halt alle Angebote, die eingegangen sind, berücksichtigt worden sind und haben halt ähm, auch im Hinterkopf gehabt, dass das Budget des Landesvorstands für diese Idee begrenzt ist oder begrenzt worden ist. Ähm, das Budget äh, ist, glaube ich, aktuell bei 34.000 Euro per anno und ähm, auch zeitlich äh, beschränkt. Also es ist keine äh, regelmäßige Ausgabe vorgesehen. Es geht erstmal um ein Jahr. Ähm, was wir auch berücksichtigen wollten, war halt die Kommunalwahl, dass halt ähm, durch die Kommunalwahl 2014 insbesondere auch der Anspruch besteht, dass man halt sich möglichst, möglichst, vor Ort irgendwo treffen kann, um ähm, Sachen zu erarbeiten, aber auch um sich mit Dritten zu treffen, um mal Besprechungen zu organisieren oder Arbeitskreise zu organisieren, etc. und so fort. Und ähm, da haben wir uns jetzt halt ähm, einen derzeitigen, einen einen derzeitigen Stand erarbeitet, den wir dem Landesvorstand empfehlen wollen. Und der ist recht allgemein und knapp gehalten. Äh, vielleicht kann Sasa äh, diesen Stand, den wir im Pad festgehalten haben, und mit einer Google-Tabelle ähm, auch äh, dokumentiert haben äh, in meinem chat posten. Ich bin gerade nicht dran, ich bin mit dem Handy unterwegs. Ähm, ja, das ist erstmal so die Geschichte und der Stand. Ich habe das ähm, Finale in Chat gepostet, also auch die Erläuterung und die Beschlussvorlage und die beiden Links, Bewertungsmatrix und Karte. Genau. Ja, gibt es Fragen? Äh, können ihr bitte alles nochmal posten, auch das regel ich ich Sie das, das Pad und das Pad für die ähm, Satelliten, aber sonst nichts. Also bei der, bei der ähm, Empfehlung an den Landesvorstand haben wir berücksichtigt, dass es auch Wahlkreisbüros mittlerweile von Landtagsabgeordneten gibt. Wir haben berücksichtigt, dass es eine NRW-Grenze gibt, so dass halt ähm, grenznahe Standorte ein wenig äh, in den Hintergrund gerückt sind. Das betrifft vor allem Aachen. Aachen hat ja bereits ähm, eine Räumlichkeit, wo gearbeitet wird und ähm, die ist aber so weit ab vom Schuss und so weit nah an der Grenze, dass halt der Einflussbereich ähm, dieser Geschäftsstelle ähm, dazu geführt hat, dass wir die zwar schön fänden. Aber es, wir fänden es zum Beispiel noch schöner, wenn äh, der Großraum Euskirchen, äh, die sich irgendwie auch mal zumindest mal kurzfristig beworben hatten, ähm, wenn, wenn, wenn, der, wenn, wenn diese Räumlichkeit halt irgendwie stärker einbezogen werden könnte, dann wäre das toll, weil dann wäre der Einflussbereich dieser Räumlichkeit viel, viel, viel größer als der in Aachen. Ich habe eine Frage zu den weiteren Schritten. Also wir begrüßen hier in Köln ausdrücklich dieses dezentrale System. Ihr habt das ja auch schon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im September oder im Oktober sehr etwas konkreter umrissen. Also ist das ja eigentlich schon seit einigen Monaten auch bei uns und bei anderen, glaube ich, eine Diskussion. Darüber hinaus hatten wir jetzt auch einen Antrag, ich war jetzt leider nicht da, aber stellvertretend hat, glaube ich, ein anderer aus unserem Vorstand gemacht, unsere Kreisgeschäftsstelle, die wir jetzt seit einigen Wochen haben, diesen Konzept gerne auch zur Verfügung zu stellen. Wie ist denn jetzt Gibt es denn schon Zeitfenster? Wie, ist denn, wie sind denn so die nächsten Schritte geplant? Oder ist das noch so in der ähm, Vorabstimmung oder Endabstimmungsphase? Ja, äh, vielleicht kann Ralf vielleicht noch was zu sagen. Ähm, also Fakt ist, dass der Landesvorstand ähm, ein Budget beschlossen hat, 24.000 Euro, und ähm, das gilt für das Jahr 2013. Wie der nächste Vorstand entscheidet, ist, glaube ich, noch offen. Ich glaube, der aktuelle Vorstand kann nicht sagen, dass in 2014 das gleiche Budget zur Verfügung steht. Ähm, zumindest nicht so ohne weiteres. Das wäre vielleicht dann eher Sache eines Landesparteitages, sowas zu beschließen. Ähm, was, ich eben, was, was ich dem aber nahelegen würde, damit man da ähm, nächstes Jahr noch handlungssicher ist äh, und ähm, was dann daraus hervorgehen könnte, wäre bei äh, einer äh, erfolgreichen Kommunalwahl, Schrägstrich Bundestagswahl 2013, 2014 halt, ähm, ein noch fein gestrickteres Netz an Räumlichkeiten für die Piraten. Ja gut, weil die Frage, Frage ist nicht ganz kurz vielleicht nur noch einmal nachhaken, weil wir haben ja jetzt schon 2013 und ähm, so, ein, so ein Budget sollte da noch angegriffen werden. Deswegen frage ich schon etwas ähm, nach. Ähm, wie gesagt, ähm, wir bieten das an, ich kann jetzt nur für meinen Bereich sprechen, aber ich wir bieten das gerne auch an für Leverkusen, für den rhein erf kreis vielleicht auch für Siegburg und vielleicht auch für Teile von Euskirchen und darüber hinaus, dass doch das entsprechend mitgemacht werden kann. Ähm, wird denn unser Antrag, äh, ist ja denn zur Wiedervorlage auf der nächsten Landeskultur? Ähm, er also jetzt äh, grundsätzlich Grundsätzlich jetzt noch mal zu der Situation, wie es jetzt auch weitergeht. Also zum einen, ich hatte dich, glaube ich, auch gebeten, diese Informationen jetzt von eurer Geschäftsstelle noch mit in die Tabelle einzuflegen. Das, denke ich, habt ihr gemacht. Ähm, dasselbe war ja auch mit ähm, Iserlohn, glaube ich, die ähm, noch Änderungen hatten, sodass das halt in der, ähm, in der Tabelle immer aktuell ist. Äh, grundsätzlich haben wir halt geschaut, äh, wo ist in der Fläche Handlungsbedarf, haben dort die Angebote, also die Möglichkeiten, die Angebote der Unterstützung von vor Ort und so weiter mit bewertet und sind, wenn man jetzt die Karte sich betrachtet, in den bestimmten Erschließungsgebieten, wo wir sagen, da ist äh, die Unterstützung am... Ähm, Am sinnvollsten, um in der Fläche halt eine gute Abdeckung zu haben. Ähm, der nächste Schritt wäre, wenn der Vo äh, Vorstand äh, grundsätzlich dieses Konzept ähm, befürwortet, genau diese Angebote, mit denen die diese Angebote gemacht haben, ähm, sich zusammenzusetzen, wie man, welchem Bedarf man vor Ort hat, dass man auch die Angebote reinholt und so weiter, falls noch keine eingeholt worden sind. Und gemeinsam alle Regionen, die dann äh, berücksichtigt werden, äh, gemeinsam auch äh, klärt, wie man das Budget aufteilt und wie man die weiteren Schritte dafür plant. Das heißt, dass sie lokal halt aktiv werden können, aber eine gemeinsame grundsätzliche Planung stattfindet, so dass nicht der Vorstand jetzt per Dekret sagt, okay, ihr kriegt äh, 500 Euro im Monat und ihr kriegt 100 Euro im Monat, sondern dass das auch ähm, gemeinsam von den Regionen abgeklärt wird. Genau. Und, und, und ähm, was das Budget angeht, bevor wir jetzt hier zu Missverständnissen kommen, wir haben im Vor Vorstand darüber gesprochen, wel welchen Rahmen wir denn zur Verfügung haben könnten. Da ist dieses Budget zustande gekommen äh, für das Jahr 2013 und diesen dieses Gespräch hatten wir Ende 2012. Dementsprechend ähm, war das auch eine Kalkulation, so dass man äh, so dass man halt ein äh, Jahresbudget hat, so dass man ein Jahr finanziert bekommt. Genau, und dabei soll es dann natürlich auch, also es ist ganz klar, dass es gibt einfach regionale äh, Mietunterschiede, deswegen können wir nicht sagen, okay, äh, wir teilen das jetzt einfach durch die Regierungsbezirke und äh, die können dann schauen, dass wir dort was Dezentrales aufstellen. Ähm, das funktioniert halt nicht, weil es liegen ja auch schon einige relativ günstige Angebote vor, ähm, wo Geschäftsstellen äh, zu 50, 100, 150 Euro kalt angemietet werden können. Ähm, das sind äh, Sachen, die in anderen Städten völlig unrealistisch sind. Also wenn ich ja an Münster denke, für das Geld würden wir hier nie was kriegen, Und ähm, äh, natürlich kann sich da jeder, äh, konnte sich jeder bewerben, es war eine ziemlich lange Bewerbungsphase auch dafür. Ich glaube, die ging über mehrere Monate dann letztendlich. Ähm, aber bei, dabei sollte man auch immer bedenken, also wenn es derzeit möglich ist, die Geschäftsstelle im Kreis, äh, sei es durch, äh, durch Abgeordnete auch oder äh, Ratsmitglieder oder wie auch immer, größtenteils selbst zu finanzieren, weil das sollte natürlich auch letztendliches Ziel sein. Ähm, auch nach dem Jahr äh, durch erfolgreiche Wahlen, äh, dass sich das hinterher alles selber trägt. Ähm, dann sollte das nach Möglichkeit auch so weiterlaufen. Also da, so, da haben wir auch bedacht, dass da auch Regionen unterstützt werden, äh, die es finanziell einfach auch selber nicht gestemmt kriegen würden. Ich habe eine Frage zu der Karte bei Google Maps. Ja? Ist alles, was ein roter Punkt ist, äh, beziehungsweise ein rotes Fähnchen, das ist das, was ähm, wo die hin sollen? Das sind die Bewerbungen. Das sind die Bewerbungen. Äh, wo was hin soll, also von der... Richtung her sind die äh, blauen Flächen. Ach, ach, ach. die decken sich ja nicht unbedingt mit den Bewerbungen. Also zum Beispiel diese unten bei der äh, 45, die fällt halt raus, weil sie zu nah an der Grenze ist zum Beispiel, wäre dann so das Kriterium, ja? Ja, ähm, und in dem Zuge, also wir haben nicht gesagt, die fällt raus, weil das ist äh, aktuell die einzige Bewerbung, weil ähm, Euskirchen hatte schon mal, also in dem Bereich, Düren Euskirchen gab es eine Bewerbung, aber die war durch, die war Mitte letzten Jahres, also grundsätzlich, dass sie dort was machen wollten und das ist etwas eingeschlafen. Da wollten wir auch nochmal nachhaken, ob da äh, Möglichkeiten sind, weil das wäre dann, um den unteren Bereich äh, besser abzudecken, äh, sinnvoll auch da eine Unterstützung zu liefern. Deshalb auch diese, diese Spitze Richtung Bonn. Ja, und äh, wenn du dir die, äh, unsere Matrix anguckst, äh, die Google Docs-Tabelle, äh, dann siehst du auch, dass wir unterschiedliche äh, Gewichtungen auf die Kriterien gelegt haben. Äh, also da haben wir wirklich äh, versucht, möglichst alles irgendwie mit einfließen zu lassen, äh, sei es aktive Zahlen, Mitgliederzahlen generell, äh, eben die Gegend, wie gerade schon gesagt wurde, ähm, äh, wie die Infrastruktur ist und so weiter und so fort. Also das sind eine da Vielzahl Kriterien, die wir abgefragt haben und haben anhand dessen eben versucht äh, da die bestmöglichste Auswahl zu treffen alles was jetzt blau markiert ist ähm, da geben besprechen wir die Empfehlung aus äh, dort Satelliten einzurichten und dort liegen auch aktive Bewerbungen vor was bedeuten die äh, 20h 120h Fragezeichen 120 aktive Stunden also Arbeitsstunden vor Ort achso okay pro Monat ne Also muss also, ich jetzt daraus verstehen, also es gibt eine Werbung, wo die Leute gesagt haben, wir haben Arbeitsstunden zur Verfügung, aber wir haben keinen Ort, also keine Geschäftsstelle, die uns vorschwebt, kein Angebot dafür? Die Schwierigkeit, äh, die Schwierigkeit ist ja, ähm, bei ganz vielen ähm, äh, Ideen, die wir haben, wir können die erst realisieren, wenn wir eine gewisse Sicherheit haben. Ähm, es gibt Viele Bereiche, wo man keine Angebote, keine konkreten Angebote für Flächen hat, weil es daran hapert, dass man halt mit einem Budget, was der Kreis gerade hergibt, gar keine Angebote realisieren könnte. Und diese Bereiche warten einfach auf eine Sicherheit, die ein Landesvorstand, ein Landesbudget halt irgendwie hergeben könnte. Das ist ja die ganze Idee dahinter. Mit. Genau, also realistisch in der Umsetzung ist es halt auch einfach nicht möglich. Ähm, ich, ich meine, gut, ich kann jetzt hier nur für Münster sprechen, aber hier ist der Immobilienmarkt, ähm, ja, ähm, sehr am Power für solche Sachen. Ähm, da man relativ fix dann auch äh, konkret lernen und konkrete Vertragsverhandlungen gehen, weil äh, das äh, sonst jemand anders schneller ist. Na, also da braucht man wirklich schon irgendwie was äh, Festes in der Hand, mit dem man dann auch verhandeln kann. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, basierend auf den 24.000 Jahresbudget, Wollt ihr sieben Geschäftsstellen einrichten? Ist das richtig? Nein, das ist so nicht richtig. Wir halten diese sieben Standorte für sinnhaft und würden uns natürlich freuen, wenn man mit dem Budget, was zur Verfügung gestellt worden ist, äh, diese sieben Standorte realisieren könnte. Ähm, wenn dann halt ähm, nur fünf finanziert werden können, dann sind es halt fünf. Und wenn es nur drei sind, dann sind es halt nur drei. Ähm, diese sieben Standorte sind die Standorte, die wir anhand der Angebote der Piraten vor Ort als sinnhaft erachtet haben, auch aufgrund der Lage und der zur Verfügung gestellten Arbeitsleistung. Ähm, dann noch eine Frage. Ist mit den sieben Standorten das Budget aufgebraucht, überstrapaziert oder noch nicht aufgebraucht? Das soll ja auch danach dann in der äh, gemeinsam ähm, aufgeteilt werden. Also das wird, Budget wird äh, nicht über, werden wir nicht übersteigen können, weil wir können nur mit diesen 24.000 arbeiten. Aber das wird hinterher dann auch mit den Leuten, ähm, die halt ähm, sich keiner Geschäftsstelle, ein Satellit des Landesverbandes vorstellen können, das wirklich auch umsetzen und verwirklichen können, ähm zusammen ausgehandelt, äh, wer jetzt wie viel bekommt äh, aufgrund der Dinge eben, dass die Immobilienpreise unterschiedlich sind äh, etc. Und kleine Korrektur, das ist äh, ein Fehler in der Zeit, es sind sechs Flächen. Okay, aber weil es sind sieben Formen... Alex, was Karte. ich noch eben kurz sagen okay, wollte... Es sind sieben. Karte. Ja, die vierte Form ist... Man ist frage, was ich ist ein Fischen in ich... deiner Leitung? In meiner Leitung? Ich habe so ein Fischen in der Leitung, ich füllte die Fischen. Ralf? Ja? Kann es sein, dass wir die falsche Karte gepostet haben? Ich habe jetzt mal den anderen Link geschickt, da wo wir sie auch markiert haben. Hat da was mit dem Fischen zu tun? Fischen, kratzen ohne Ende hier. Das also ich hatte gerade ein und Kratzen, aber jetzt habe ich kein Zischen und Kratzen mehr. Vielleicht liegt es auch an dir. Nee, jetzt es Ruhe, Ruhe. Ich glaube, die ist besser, weil hier ist ein Fähnchen bei Olpe. Das wurde ja auch im Pad aufgeführt. bei Olpe mit dem zu tun? Nein, also ich glaube, das liegt an dem, äh, an dem Codec, den Wastel gerade benutzt, weil er ja mobil unterwegs ist. Müssen wir einfach äh, durch. Ich habe das auch gehört. Ja, aber ich höre jetzt auch schon gar nichts mehr. Nee, ja, jetzt höre ich auch nichts. Ich, nicht. ich gehe raus, ich bin in 10 Minuten wieder da, dann bin ich zu Hause. Ja. Ja, solange du ja. nicht sprichst tischst du es noch nicht. Auf der Karte sind es aber auch nur sechs markierte Regionen, also das sind auch keine sieben. es war auch Tag, nur Sind noch, so noch beides die gleichen. Wobei ich mal davon ausgehe, dass ähm, die Markierung in Olpe die in Gummersbach bedeuten soll, oder? Die Olpe ist aufgeführt im Bett. Ja, wir wollten mit den Olpern und, und ähm den märkischen Kreis zusammen einzelne Gummistöcke aufmachen. Es ah, ja. ist ja auch die Varianz. Also ähm, bei dem äh, Angebot, Zeitintensiv, also welche Zeit man äh, in den, äh, investieren kann und was man schon mal so überlegt habe, war noch Olpe bzw. Wenden eingetragen. Deshalb Kreis Olpe war äh, und Umfeld. Also es geht ja eigentlich die Fläche in dem Bereich äh, eine Lokation. Weil es war ja noch gar nicht klar, ob man jetzt welche Lokationen bekommt. Genau, es geht dabei ja wirklich um Bereiche, alles an, alles weitere. Äh, Wenn es detaillierter wird, soll da wirklich dann in einer Projektgruppe anschließend gemeinsam äh, besprochen werden und da soll, wie gesagt, auch das Budget dann aufgeteilt werden und so weiter. Ich habe noch eine weitere Frage, ihr habt eine hier einen äh, wir uns das gut vom fuß ja. Entschuldigung, ja. ich habe einen Delay, äh, sorry. Ähm, ich hatte eine Frage zum Hochsauerlandkreis, aber ich wollte eigentlich jetzt äh, Sasa nicht unterbrechen. Ich hatte niemanden reden hören, deswegen habe ich das Wort ergriffen. Äh, also damit ich es eben zu Ende führe. Äh, Hochsauerlandkreis ist hier Meschede angegeben. Ähm, Gibt es denn da genügend Leute? Weil da sehe ich auch keine Arbeitsstunden, die geleistet werden sollen. Äh, angegeben. Also Arnsberg ja, aber das ist halt auch ein Stück weit weg von Meschede. Ich glaube, da fällt mir fast eine Stunde oder sowas. Ja, das müsste mit den Hochsauerlandkreis-Piraten äh, dann auch besprochen werden. Äh, die sind da selber noch in aktiver Diskussion, wo es am besten äh, realisierbar und umsetzbar wäre. Äh, aber wichtig wäre halt, äh, dass auf jeden Fall im Hochsauerlandkreis auch irgendwas passiert. Eine Frage noch wegen dem Regierungsköln. Also nicht, dass ich das hier falsch verstehe, oder ist das schon eure endgültige Präferierung hier für Aachen und Euskirchen? Da brauche ich, wenn, dann gebe ich da gerne geografische Nachhilfe, die abgelegen das für viele, viele aus dem regierungs Ja, in Köln gibt es das ja schon definitiv. Also ihr habt ja bereits eine Geschäftsstelle, die auch finanziert wird. Also da geht es ja auch ein Stück weit darum, wirklich die Region, gerade die Flächenregionen auch zu unterstützen. Ja, das ist auch okay so. Aber wir wollen ja gerne Unterstützung haben für die Kreisgeschäfte, dass wir sie auch als Landessatelliten mitnutzen können. Denn sonst gibt es nur, wenn ich das so richtig verstehe bei euch, nur einen Landessatelliten, der auch dafür exklusiv genutzt wird, in Aachen oder in Euskirchen. Und sorry, das ist ein bisschen durch. Deswegen, wir bieten ja nicht nur an, wir wollen ja nicht nur Kohle haben für unsere Kreisgeschäfte, sondern wir bieten ja auch Arbeit an. Es gibt ja auch eine Gegenleistung für die Leverkusener, für die Bergischen, für den Rhein-Sieg oder was weiß Thomas. ich auch. Deswegen wäre wär das ein Aber, bisschen äh, mauer. Also ich finde es äh, super äh, klasse, äh, wenn... Ähm Solche Sachen trotzdem dann auch übernommen werden können, ohne da eine Gegenleistung unbedingt zu fordern, um halt eben die Flächenregion zu unterstützen. Also nochmal, um das klar zu machen, Köln ist in Köln hat ein ganz anderes Mietpflaster, auch wenn du das vielleicht nicht weißt, aber hier gibt es einen ganz anderen Mietspiegel, als hier in Euskirchen existiert. Das heißt, wenn wir hier 300-400 Euro stemmen müssen, also Mindest stemmen, wir müssen wir noch deutlich mehr an Nebenkosten stemmen, dann bedeutet das, wenn man das aufs Land überträgt, eine ganz andere Summe. Das geht bei uns auch um eine Unterstützung, dass wir es langfristig, also über diese oder zwölf Monate hinaus hier in Köln funktioniert. Dafür reicht eben nicht die 200 Euro, die wir von einem Landtagsabgeordneten bekommen und die, und die unregelmäßigen Spenden, die wir dazu bekommen. Also Also, sorry, das ja. ist ein Riesenunterschied ich, zwischen... Nee, äh, Thomas, da muss ich dich gleich mal kurz unterbrechen. Wir reden hier vom Jahr 2013. Wenn bei euch jetzt gesichert ist, dass ihr bereits ein Jahr lang äh, dort die Geschäftsstelle halten könnt, dann äh, zum nächsten äh, Antrag 2014 könnt ihr ja dann durchaus dabei sein und euch dann wieder bewerben. Es geht jetzt wirklich hier nur rein um 2013. Das ist keine längerfristige Unterstützung, sondern nur aktuell für dieses Jahr. Und dieses Jahr steht bei euch ja die Finanzierung. Was dann im nächsten Jahr ist, ne, das, äh, das ist jetzt aktuell noch überhaupt gar nicht ich glaube, dass das für Selbst für mich was Neues ist, dass für 100% dieses ganze Jahr die Finanzierung steht, das ist nicht so. Äh, ja, aber um, um äh, noch eine kleine Klarstellung einzubringen. Wir haben ähm, bei der Bewertung ähm, halt auch mit reingebracht, dass wir versuchen, in der Fläche So viel wie möglich an Piratenstandorte zu bekommen. Und da, wo schon was ist und wo eine Finanzierung in einem gewissen Rahmen äh, funktioniert, ja, wo es direkt, äh, wo es Landtagsabgeordnete gibt, die zum Beispiel ein Wahl Wahlkreisbüro aufmachen können, ja, äh, da ist dann schon eine piratige Präsenz. Und dementsprechend haben wir äh, von der Bewertung her einen Fokus auch darauf gelegt, dass wir eine Präsenz auch da schaffen, wo die Ressourcen gar nicht verfügbar sind diejenigen zu bestrafen, die sich da haben, die schon ein bisschen was leisten, aber es trotzdem natürlich über die sechs Monate hinaus unter Umständen nicht schaffen. Also ich bitte da um Verständnis darum, dass auch diejenigen, die sich ein bisschen die Mühe gemacht haben, auch unterstützt werden. Nicht mehr und nicht weniger. Und nicht unbedingt alles nur dahin schicken, wo nichts passiert. Vor allem Respekt. Ja. Aber das ist ja nicht so. Das haben wir ja mit wie viele aktive Piraten vor Ort sind, wie viele Mitglieder vor Ort sind, wie viele Arbeitsstunden geleistet werden können. Also wenn ich da jetzt von Münster spreche, wir haben wie gesagt auch in Münster ist ein sehr, sehr teures Pflaster, ist mit Köln zu vergleichen und wir können hier definitiv 160 Stunden im Monat leisten, sprich eine 40-Stunden-Woche abdecken. Also da kann man nicht sagen, dass aktiv ist. Also darauf haben wir natürlich auch mit. Ja, schön. Aber wie, wie ihr seht, habt ihr ja im Prinzip auch dann, wenn man so will, bei euch eine ganze Menge los und ihr könnt das selber stemmen. Also wenn man so will, kann man das auch aufs Köln übertragen. Ich möchte hier nicht eine, eine Riesensumme testen, dass es in Münster, in Dortmund oder in Düsseldorf oder sonst wo relativ ein teurer Spaß ist. Und nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen ist ein Zuschuss eigentlich nicht zu viel erwartet. Und wenn es dann auch noch darum geht, das im Rahmen einer Landesgeschäftsstelle vielleicht mit einzubauen, dann halte ich das für überlegenswert und nicht hier einfach so abzutun. Es ist nicht einfach so abgewunken. Es ist ein langfristiger Prozess, wie zu diesen äh, bewertungen gekommen sind weil wie du siehst äh, düsseldorf ist auch gar nicht berücksichtigt ja äh, im ruhrgebiet ist auch nichts berücksichtigt ja dementsprechend äh, jetzt zu sagen wir berücksichtigen nur kölnig ist halt äh, kein fakt wir sehen einfach äh, auch für eine präsenz die landtagsabgeordneten gefordert ja. Und ähm, dementsprechend haben wir dort, wo Landtagsabgeordnete sind, in ihrer Präsenz halt auch die Bewertung äh, anders gesetzt für eine Unterstützung. Ja, ich will jetzt hier Köln nicht so in den Fokus stellen. Äh, es gibt einen von den beiden, der sponsert 200 Euro. Was 200 Euro in einer Stadt wie Köln bedeutet, brauche ich euch nicht zu erklären. Ansonsten tue ich das sehr gerne. Das ist nämlich unter anderem mein Fachgebiet. Ähm, Thomas, ihr ähm, ja, seid der größte Kreisverband, äh, wenn ich das so richtig im Kopf habe, mit fast 500 Mitgliedern. Ähm, könnt ihr da nicht äh, unter den Mitgliedern auch genügend Kapital ähm, beisammen schaffen, Es das ist ja auch nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob du das pet gesehen hast. Ist, man, natürlich ist es so. Wir verlassen uns jetzt drauf, auf den, auf den Stefan zum Beispiel und auch auf die Mitglieder, die Spendenzusagen gegeben haben. Aber das kann man natürlich nicht langfristig verlangen von jemandem, der ins Pad schreibt, ich sponsor jeden Monat 20 oder 10 oder sonst was Euro. Darum, da, das darf man nicht länger als sechs Monate kalkulieren. Du weißt genau, wie sowas funktioniert. Ähm, darüber hinaus, ähm, und das ist einfach die Grundlage, die wir hier haben. Wir können höchstens für drei bis sechs Monate das garantieren, dass es funktioniert. Da muss man ehrlich sein. Und das ist in so einer Stadt wie Köln eben was anderes als in Euskirchen oder im Oberbergischen. Und deswegen bitte ich euch darum, das eben auch zu gewichten, dass eine, dass eine Metropole, eine Großstadt durchaus auch äh, lang, langfristig unterstützt werden. Danke. Also ich verstehe auch nicht, warum eure Abgeordneten nicht ein Wahlkreisbüro haben wollen und sich dann da irgendwie mehr daran beteiligen. Also ich weiß, dass andere Abgeordnete mehr Geld da reinstecken, dass sie ein, äh, ein Wahlkreisbüro haben, was dann untervermietet wird beispielsweise. Also es gibt doch ähm, total viele Möglichkeiten. Ich finde das irgendwie gerade voll komisch. Ja. ja das finde ich auch ein bisschen komisch, weil, weil man, die, die, ihr habt wirklich ihr habt zwei äh, Abgeordnete und ich kann es auch echt nicht nachvollziehen, dass die da äh, nicht mehr unterstützen. Wir in Münster haben das leider gar nicht und bei uns die, die müssen wir sowieso die Finanzierung auf mehrere Sockel stemmen. Wir haben zwar einen Ratsmitglied hier, aber der kann halt auch nur hat auch nur begrenzte Mittel zur Verfügung. Wir sind hier keine Fraktion. Ähm, Dann ähm, müssen, haben wir ein minimales Budget, was wir vom äh, kv konto nehmen können. Weil dritte Säule wäre dann halt eben äh, über die Satelliten und vierte Säule wäre über Spenden. Also äh, da müssen wir uns auch mehrere Säulen schaffen, weil die mieten hier in Münster nämlich auch verdammt hoch, sind, wie gesagt. Ja, also da ich finde es er irgendwie komisch, wie hier auf gewisse Landtagsabgeordnete indirekter Druck ausgeübt wird. Wenn die jetzt gar nichts geben wollen, dann ist das eben so. Moment. Also, ich möchte jetzt nur kurz noch was dazu sagen. Also, normalerweise ist das das Grobkonzept, wo wir gesagt haben, da sind schwache, nicht schwache Regionen, sondern wirklich unterbesetzte Regionen, wo eigentlich ein Büro hingehört. So, wie die, nachher die einzelnen Budgets verteilt werden, weil wir haben ja nur 24.000 Euro. So, und so sind diese fünf Standorte aufgrund der Anfragen oder der Büroangebote gekommen. Klar ist Köln und sonst was auch mit in dem Fokus drinne. Das bedeutet ja nachher nicht, dass alles Geld in Euskirchen fließt, wenn in Euskirchen nachher das Ding wie in Soest nicht nur noch 150 Euro kostet oder sonst was. Sondern das ist nur das Grobkonzept, das wir gesagt haben, da wo eigentlich ein Landtagsabgeordneter ist, müsste eigentlich ein, ein Abgeordnetenbüro entstehen. Weil jeder der Abgeordneten hat ja eigentlich auch einen Wahlkreis, den er betreut. So und so kamen dann eben diese fünf Regionen zustande. Dass Krefeld den oberen Niederrhein abdeckt, den ganzen rhein sieg abkreis abdeckt, Münster, Münsterland, Bielefeld, den Bielefelder-Bereich. So, und das war ja das Grobkonzept. Jetzt muss das Geld beschlossen werden und dann kann man in Detail gehen, wie viel braucht jedes äh, Büro denn tatsächlich finanziell und was bleibt übrig von diesem Budget 24.000? Weil es sind nur 2.000 Euro pro Monat für alle. Entschuldigung, ähm, ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Abgeordnetenbüros selber eigentlich nicht groß genutzt werden dürfen, weder durch den Landesverband noch durch die örtlichen Präpiraten, weil sie nämlich separat sein müssen. Natürlich sollten die Abgeordneten trotzdem Geld spenden, aber man sollte nicht von den Abgeordnetenbüros sprechen. Das ist eine gefährliche Ebene. Nein, so sagst du das? Moment, stopp. Ähm, da würde ich gerne eine Klarstellung haben. Also, das ist eine Bürofläche von dem Abgeordneten. Der Abgeordnete ähm, ist doch frei, ob er jetzt sich so etwas anmietet oder nicht und wenn er das nutzen lässt oder nicht, das ist doch sein Privatvergnügen. Es gibt doch keine Landesmittel für diese Geschäftsstellen. Deswegen bin ich jetzt etwas verwirrt über die Aussage von dir. So, wir das Problem besteht nur bei Bundestagsabgeordneten, nicht bei Landtagsabgeordneten. Die Bundestagsabgeordneten bekriegen extra Budget für Anmietungen eines Büros und das darf dann nicht für die Partei verwendet werden. Okay, wenn das so sicher ist, es wurde uns zumindest von unseren Abgeordneten vor Ort anders mitgeteilt, dass die Fläche auf jeden Fall deutlich getrennt sein muss und der Bereich der Abgeordneten auch nicht einfach vom KV benutzt werden kann, dass man den höchstens untervermieten kann teilweise. Das kann ich auch, nur ganz kurz, das kann ich auch bestätigen. Das habe ich auch schon jetzt mehrfach gehört und angeblich gibt es auch eine rechtliche Grundlage dafür. Das ist auch der Grund, warum entsprechende Räumlichkeiten auch nicht einfach so ausgesucht werden können, sondern auch getrennt sein müssen. Das heißt de facto, dass es dann auch eine etwas größere Räumlichkeit sein muss, die dann ich um so auch Städten mehr kostet. Das ist der Grund, warum sowas auch mehr kostet in den Großstädten. Ich ja, habe auch die Version mit dem, dass die Bundestagsabgeordneten das Problem haben, aber nicht die Landtagsabgeordneten. ja. Es gibt ja zwei Punkte. Also von der äh, Finanzierung ist es bei den Landtagsabgeordneten so, dass sie es aus ihrem eigenen äh, Portemonnaie tun. Anders als bei den Bundestagsabgeordneten. Ein anderer Fakt ist natürlich, wenn die äh, Landtagsabgeordneten dieses als äh, Wahlkreisbüro nutzen und dort Unterlagen des Landtagsabgeordneten liegen haben, dann muss das natürlich abgesichert werden, rein aus Datenschutzgründen. Also ich habe mal eine Frage, wieso kann die, wieso kann die Fläche, die der, die der Abgeordnete anmietet, groß sein und zwei, getren und, und zwei getrennte Türen machen und die alles zusammen, zusammen bezahlen? Wer merkt das denn? War das daran illegal? Gar nichts. Ich denke mir, wenn wir mit dem Mauschel anfangen, dann sind wir bald in, genau mit dem Mauschel in den Schlagzeilen mit die CDU, SPD und die anderen Parteien. Also das sollten wir von Anfang an stoppen, Gemauschel. Ja, äh, halt, halt, halt, Halt, halt, Pika. ich, ich habe gerade gesagt, wenn die Fläche etwas größer sein darf und die Räume abgetrennt sind und der MDL alles bezahlt, wurde mir gerade gesagt, das wäre nicht illegal. Also warum sollen wir sowas nicht machen? Was hat das mit dem Mauschel zu tun? Was legal ist, können wir doch machen. Also ist, eine, eine Sache ist ganz ist, klar, Also wenn etwas der Partei, was Geld wert ist, zur Verfügung gestellt werden muss, dann muss das auch sauber über die Partei auch abgerechnet werden. Als andere wäre äh, tja, illegale Parteienfinanzierung. Also alles, was äh, Geld wert ist, muss auch über das Parteibuchung äh, irgendwie laufen. Das sind ja jetzt so äh, Varianten, wie zum Beispiel in Neuss, wo äh, die äh, Neusser Piraten halt die Räumlichkeiten oder ein Teil der Räumlichkeiten angemietet haben, beziehungsweise ein Zeitkontingent, glaube ich, gemietet haben. Und ähnliches ist es woanders auch. Ja, also es muss über die Bücher laufen, das ist ganz klar. Ja, und äh, das kann über die Bücher laufen, dass die Piraten halt wirklich was zahlen. Es kann natürlich auch der Landtagsabgeordnete etwas spenden, aber es geht über die Bücher. Nein, bei uns in Oberhausen läuft es folgendermaßen. Unser Landtagsabgeordneter Daniel Düngel hat ein Büro angemietet, was er uns für Tutti zur Verfügung stellt. Und das ist vollkommen legal. Und jetzt bitte ich euch hier mal keine weiße Halbweisheit zu verbreiten. Deswegen es ist es die einzige Auflage, wenn du einen Arbeitsplatz einrichtest, der an die Landtags-IT angeschlossen ist, müssen diese Daten geschützt sein. Und das ist die einzige Auflage, die ein Landtagsabgeordneter zu erfüllen hat. Deswegen ist halt eine Entscheidung, mache ich ein Büro zum Begegnungsstätte, dann kann ich es ihm jedem zur Verfügung stellen. Aber wie gesagt, wir können im Moment die, ja die Planung, und so sind wir ja drauf gekommen, haben wir gesagt, wo sind Landtagsabgeordnete, die normalerweise eins einrichten würden. so Und haben das auch mit in diese Planung mit einbezogen. Noch andere Fragen zu dem Konzept? Nee, eigentlich nicht. Von den anderen Vorstandsmitgliedern, weil das ist ja auch die Vorstellung an die Vorstandsmitglieder. Habt ihr eine Präferierung äh, zwischen den einzelnen Gebieten? Also es sind ja jetzt sechs Gebiete, die ihr festgelegt habt. Ihr sagt selber, ihr wisst nicht, ob mit dem Monatsbudget von 2.000 Euro die sechs Gebiete kostendeckend finanziert werden können. Äh, falls es keine zusätzlichen Spenden in der Region geben sollte, habt ihr eine Präferierung, welche Geschäftsstelle zuerst gestrichen wird, welche danach und so weiter? Nein, Weil diese Präferierung, äh, wo, in welchem Bereich, in welcher Geschäftsstelle wie viel Mittel notwendig sind, äh, soll jetzt auch im nächsten Prozess dann halt ähm, gestaltet werden. Das heißt, da geht es halt auch darum, äh, wie weit sind die vor Ort, was haben sie selber für ein Budget und wie viel benötigen sie und das halt von allen zusammentragen, die gehen jetzt raus und suchen sich auch Angebote rein und so weiter und dann sollen sie auch gemeinsam, also alle sechs Bereiche, gemeinsam erörtern, wie viel Budget wird wo benötigt. Genau, also Ziel des Antrags ist quasi vom Vorstand jetzt das Gut zu kriegen, mit den, sich mit den Regionen auch zeitnah, also wirklich zeitnah dann jetzt auch zusammenzusetzen, dass Angebot eingeholt werden, dass eben genau diese Gespräche stattfinden und dann die Gelder letztendlich auch relativ schnell fließen. Okay, ähm, relativ schnell heißt, äh, was ist eure Zielsetzung, wann die Büros dann gesagt wird, okay, das finanzieren wir und ähm, jetzt äh, geben wir dann halt auch äh, so viel Geld dafür frei. Was habt ihr da angesetzt? Also meine Zielsetzung ist, dass das während meiner Vorstandstätigkeit, die ja im Ende April ungefähr endet, dass wir das dann auch in den Tüchern haben. In Genau, das würde ich auch sagen, dass man äh, ähm, jetzt bis Ende März, ähm, also jetzt relativ kurzfristig, am nächsten zwei Wochen, mommel ähm, äh, festlegt mit den Regionen, ähm, dass die dann halt schauen können, ähm, dass man sich schon mal besprochen hat, wie oft so die Mietkurse sind und so weiter, dass man erste Zahlen vor Augen hat eventuell und ähm, dann zum ähm, 1. April, 15. April dann ähm, die ersten Gelder dann auch wirklich fließen und ähm, Büros angemietet werden. Ja, ich möchte aber abschließend doch noch zu Protokoll geben. Wenn ihr hier das gemeinsam mit den Regionen beschließen wollt, die Verteilung, warum macht ihr dann so konkrete Vorschläge? Das empfinde ich nicht als eine gemeinsame Absprache mit den Regionen. Das ist eine eindeutige Präferierung für gewisse Dinge, aber nicht eine eindeutige Absprache oder eine, eine allgemeine Absprache. Thomas, das war, ja, das war ja unser Arbeitsauftrag. Dafür hat sich ja diese ganze Gruppe überhaupt erst gefunden. Der Vorstand wollte von uns ein Konzept haben, welche Reg Region wir präferieren. Da gab es eine lange, lange Bewerbungszeit in mehreren Monaten, wie gesagt, Wir haben alles aufgelistet, wir haben diese Matrix erarbeitet, immer zusammen auch mal mit unterschiedlichen Leuten, die zwischendurch mal mit reingeguckt haben und ergänzt haben. Und jetzt ist das halt eben unser Vorschlag für den Vorstand, welche Regionen da unterstützt werden sollten. Das war unser Arbeitsauftrag. Okay, das habe ich verstanden. Aber dann soll der Vorstand hier nicht so tun, als wenn noch eine gemeinsame Absprache irgendwie stattfindet, wenn da schon eine Präferierung angenommen wird. Okay, der Unterschied ist mir jetzt klar. Nein, jetzt, Thomas, es geht darum, dass wir bisher nur Planung hatten. Wir haben noch kein Budget, sodass wir sagen können, was kostet Münster, was kostet jetzt die Region Köln, Euskirchen, welches Angebot kommt aus Krefeld oder nimmt man nicht lieber Gelsenkirchen? So, das muss jetzt mit den lokalen Piraten vor Ort besprochen werden, dass die Angebote konkretisiert werden und dann auch gesagt werden kann, Angebot wird angenommen, ja oder nein und nicht, müssen wir erstmal einen Finanzantrag stellen. Ähm, dann habe ich doch noch eine Frage. Ähm, nach welchem Schlüssel soll dann äh, ja das Budget verteilt werden? wie viel Eigenanteil selber eingebracht wird, oder was ist da eure Empfehlung? Also, ihr habt jetzt da sechs Regionen festgezurrt. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass wir nicht die Stellen, die uns angeboten werden, alle mit den 2000 Euro decken werden, decken können werden. Was machen wir dann? Habt ihr da einen Schlüssel irgendwie, ja, wenn die Leute 100 Euro selber einen Anteil haben, ja, dann soll da so und so viel Geld hinzukommen? Also das immer genau der Knackpunkt, ähm, wo wir gesagt haben, äh, das können wir so gar nicht aufdröseln. Das ist einfach nicht möglich, weil teilweise wirklich Angebote reinkommen, die total sportbillig sind. Also wenn man Isalum beispielsweise hernimmt, die zahlen da glaube ich 150 Euro jetzt insgesamt haben dafür eine komplette ähm, ehemalige Pizzeria mit Biergarten. Ähm, äh das ist auch wieder von gestern, kannst du weglassen. Da gibt es einen neuen Antrag mit 300 Euro plus Nebenkosten. Ja, aber äh, also okay, ich wollte, ich wollte damit einfach jetzt nur generell sagen, dass halt einfach ähm, die äh, die regionalen Unterschiede einfach zu groß sind, dass man auch einfach nicht äh, strikt nach dem Mietspiegel gehen kann, äh, dass äh, die Mitgliederzahlen einfach viel zu unterschiedlich sind äh, etc. pp. Also wir sind da wirklich an mehreren Punkten sind wir dann Haken geblieben, wo wir gesagt haben, es macht wirklich mehr Sinn wenn danach dann die äh, Regionen, die äh, wirklich äh, realistische Bewerbungen ja vorgelegt haben, äh, wie gesagt mit den Mitgliederzahlen, mit den aktiven, äh, mit den ähm, geleisteten äh, Stunden im, im Monat äh, etc. P., äh, alles, alles in der Matrix ja auch äh, nachzulesen, äh, dass äh, die sich wirklich zusammensetzen und schauen, okay, wie können wir es am gerechtesten und am sinnvollsten aufteilen. Ja, genau, das ist halt der Punkt. Also eure Matrix, da habt ihr halt verschiedene Werte aufgenommen, das ist halt vieldimensional Habt ihr da dann auch eine Formel, mit der ihr sagen könnt, okay, so dass die Region noch selber wissen, so quasi Transparenz, das ist die, die Entscheidung, das empfinden wir als einen gerechten Ausgleich, oder muss dann der Vorstand selber noch irgendwie seine persönlichen Eindrücke jetzt verwerten und sagen, jo, das ist eher so, macht meinem Gefühl richtig und der andere sieht das dann wieder anders. Nee, das soll in der, in der Gruppe hinterher passieren. Also das soll äh, hinter einer Gruppe wirklich dann äh, vernünftig natürlich auch aufgelistet werden. Ähm, ähm, die Kriterien, äh, warum so entschieden wurde, warum das Budget dort äh, so hoch ist und woanders nur so hoch, ähm, soll dort natürlich dann auch ähm, transparent gemacht werden. Klar. Und das wollt ihr jetzt in anderthalb Monaten noch hinbekommen. Okay, gut. Ja, das könnte witzig werden, aber ich bin da auch recht zuversichtlich. Ja, ich wünsche euch den Erfolg. Also das ist mein Ziel, weil ich möchte diese Baustelle gerne nach meiner Vorstandsarbeit nicht mehr auf dem Tableau haben. Dann hoffen wir, dass es bis dahin durchgeht. Ja, und das Schöne ist, es liegen auch wirklich einige konkrete Angebote schon vor, wo man auch wirklich mit konkreten Zahlen dann schon äh, hantieren kann. Und ähm, ich äh, hoffe jetzt einfach mal auf die Vernunft aller Piraten, äh, die ja am äh, selben Strang ziehen und dieselben Ziele verfolgen, äh, dass wir da wirklich äh, eine gerechte Lösung für alle und eine zufriedenstellende Lösung für alle finden werden. Ich hätte noch eine Frage zu der Auswahl, welche Geschäfts- äh, oder ja, welche, welche, ja, was für eine Geschäftsstellenform in irgendeiner Form denn in, äh, in Betracht kommt. Also gibt es da irgendwie sowas wie ähm, muss in der Nähe äh, der Innenstadt sein oder muss eine Lagerhalle zur Verfügung haben oder äh, muss irgendwie, also welchen, welche Anforderungen hat man denn überhaupt an die Räumlichkeiten, die gemietet werden? Ähm. Ja, ja, Entschuldigung, dass genau das, welche wo die Räumlichkeiten sein sollen, ob in der im Zentrum oder äh, am Einkaufszentrum oder am Bahnhof oder wo auch immer. Ich glaube, die Piraten vor Ort können das für sich viel besser entscheiden, weil wir können eigentlich einfach nur eine physische Infrastruktur bewerten, aber die vor Ort können auch bewerten, wo sind denn die Leute, wo sind, wo ist denn der, der, der Fluss am besten. Deshalb äh, das jetzt äh, vorzugeben, wäre glaube ich suboptimal. Ja, das ist ja ganz nett, Ralf. Aber ähm, das Problem ist, äh, wir alle sind nicht vor Ort und können dann diese Einschätzung auch äh, ja bewerten. Und genau das müssen wir halt. Ähm, jeder wird für sich äh, von dem tollsten Produkt aller Zeiten sprechen und der besten Geschäftsstelle, die man sich überhaupt vorstellen kann und ähm, deswegen brauchen wir halt irgendwie objektive Bedingungen, an denen wir irgendwie entscheiden können ja, das ist schon eine wichtige Sache Also dass man ja, ich glaube aber auch, dass du das so nicht ganz schaffen kannst, weil die Regionen dafür einfach viel zu unterschiedlich sind. Also das sind halt auch echt alles Punkte. Ich meine, wir hatten echt viele, viele Mammelsitzungen, über die wir auch diskutiert haben. Kannst du kannst so nicht bewerten. Das können wirklich die Leute am besten vor Ort. Für die einen ist es besser, also jetzt mal aus NRW raus, in Osnabrück beispielsweise, die haben ihre Geschäftsstelle im Industriegebiet, weil die relativ viel Lagerraum benötigen, haben dann ein kleines Büro dabei, ist völlig ausreichend. Ähm, woanders äh, macht es mehr Sinn, es wirklich in der, in der Stadt zu machen. Ähm, wir haben im ganzen Münsterland ähm, haben wir darüber gesprochen, wo es äh, bei uns Sinn machen würde, eine Geschäftsstelle zu errichten und sind da eben dann eben auch auf Münster gekommen. Also das sollten wir, glaube ich, wirklich den Piraten vor Ort ähm, überlassen und auch so weit vertrauen, dass die da äh, sinnvolle Entscheidungen treffen und jetzt nicht auf kommen raus das Teuerste anmieten, sondern dass Preis-Leistung äh, stimmt und im Verhältnis ist. Okay, verstehe ich das jetzt richtig, dass Sie die Regionen, die ihr vorgeschlagen habt, dass diese Regionen sich schon untereinander auf diesen Flecken Erde geeinigt haben, also wo quasi das Zentrum ihres Wirkens sein soll. Teilweise. Den, genau, bis auf, glaube ich, den Hochsauerlandkreis, ähm, Da ist es noch nicht so ganz klar, ähm, aber größtenteils ähm, haben die Regionen sich da untereinander auch abgestimmt, wo es realisierbar ist. Das, dazu kann man auch sagen, dass also beim Regierungsbezirk Köln ja, da noch halt die gegeneinander äh, auch noch konkurrierend dastehen. Also Aachen, Euskirchen, Köln. Da muss jetzt das Gespräch gesucht werden. Wo ist jetzt wirklich das beste Möglichkeit, dass man es wirklich zentral irgendwo für alle zugänglich hat? Danke, Frank. Bin mal gespannt. So, und so war es zum Beispiel. Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, weil ich für Köln nicht genau sagen kann. Wie jetzt zum Beispiel Rheinland. Also oben Kleve wollte nicht, Wesel wollte nicht, Bocholt wollte nicht. So, und dann sind wir immer eine Stadt runtergegangen, sodass Krefeld nachher gesagt hat, wir würden diesen ganzen Bereich linker Niederrhein äh, mit abdecken. Genau, also es waren in Mammelsitzungen auch regelmäßig Vertreter aus den anderen Regionen da und ähm, haben mit uns halt eben auch über das Konzept diskutiert und bereits gesprochen und ähm, deswegen bin ich relativ zuversichtlich, dass man das hinterher auch ähm, ja, gut verwurstet kriegt und das Budget gerecht aufgeteilt bekommt, weil nochmal Ziel soll es letztendlich sein, dass sich jede Geschäftsstelle irgendwann selber tragen kann. Da ist halt eben, dass jetzt durch die erfolgreichen Bundestagswahlen, wovon wir ja mal ausgehen, oder die erfolgreichen Kommunalwahlen dass dort auch Fraktionen sind und das hinterher dann anders finanziell ähm, sich dann alleine auch finanziell trägt. Das ist ja erstmal wirklich auch nur eine kurzfristige Geschichte, denke ich, bitte ich immer im Hintergrund zu behalten. Okay, ähm, gut, wir haben jetzt äh, eine knappe Stunde darüber gesprochen, uns ganz gut ausgetauscht. Ähm, wie sieht eure Roadmap aus? Wie kann man jetzt nochmal euch in eurem weiteren Prozess, sodass das wirklich abgeschlossen werden kann, bis zum nächsten Landesparteitag unterstützen? Ja, also aus meiner Sicht ist jetzt die erste ähm, Entscheidung, dass der Vorstand äh, dieses Konzept beschließt, so dass wir dann mit der äh, Gewissheit, genau so m machen wir es, dann halt mit den Regionen äh, die nächsten Sitzungen organisieren. Und auch, also ich werde mit Sicherheit auch ein paar Fahrten machen vor Ort, mit, mir das mit anschaue und dass wir uns das Da austauschen. Eigentlich vom Vorstand, also außer meiner Wenigkeit, äh, denke ich mal, ist die Entscheidung, dass wir es so machen, wichtig. Okay, nehmen wir an, der Vorstand beschließt das jetzt. Wollte einzeln auf die Regionen erstmal zugehen oder wollte die Region jeweils immer gemeinsam an den Tisch holen? Ja, Sasa, du bist dran. Die sollten natürlich schon gemeinsam an einen Tisch kommen, das wäre das beste, also am besten als erstes Mumble-Termin, wo man sich erstmal so beschnuppern kann, eventuell nochmal aktuell austauschen kann, ob jetzt konkrete Angebote derzeit vorliegen oder irgendwas ins Blick, ins Auge gefasst wurde, wie auch immer, da so einen aktuellen Stein zu bringen und dann zu besprechen, wie man weiter vorgeht, die nächste Mumble-Sitzung abstimmen und dann wirklich konkret werden. Wie gesagt, das Ganze dann transparent auch gestalten, ähm, die Kriterien, warum wer wie viel bekommt und so weiter und so fort. Und das sollte dann nach Möglichkeit bis Ende äh, Ende April, äh, Mitte April irgendwann gelaufen sein. Wie wann, wann ist der nächste LPT? Ende April, das war wahrscheinlich das letzte April Wochenende. Genau, also darf war er dann halt eben. Okay, ja, also wenn der Vorstand dann seinen Beschluss trifft, wird er natürlich euch wieder den Ball zuspielen. Der Vorstand wird ja höchstwahrscheinlich nur ähm, das Konzept absegnen und äh, das Budget bereitstellen und ähm, sonst euch da relativ großen Freiraum äh, halten. Ralf, kümmerst du dich darum, dass das auf die Tagesordnung kommt? Ja. Danke. Okay. wird heute noch rausgeschickt. Wann habt ihr denn eure nächste Vorstandssitzung? Morgen, morgen. Nein. Super, okay, dann danke ich äh, euch für die Vorstellung des Konzepts und für die ganzen Stunden, die ihr da rein investiert habt und auch, dass ihr euch hier äh, so bereitwillig in Fragen gestellt habt. Äh, ich denke, in der Vorstandssitzung werden wir ja morgen einen Beschluss zufassen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr trotzdem noch hier bleiben würdet und euch hier ein bisschen noch mit einbringt. Ähm, als nächstes äh, würde ich dann den Harald bitten. Der hat auch noch etwas, was er hier dieser größeren Runde mitteilen wollte. Ähm, Harald, wenn du willst, leg los. Jo. Ja, erstmal schöne Grüße von der Berti, unserer Wahlkampfsieg erfolgszentrale Wir haben am Montag begonnen, dort mehr oder weniger den Regelbetrieb zu eröffnen. hatten erstmal drei Leute auf dem Schichtdienst-Pad, sodass ich gedacht habe, dass wir da mal ganz gemütlich anfangen, ein bisschen zu stellen und zu putzen und sonst was zu machen. Und dann waren vormittag schon acht Leute da und nachmittag waren es zehn wobei zwei gegangen sind so dass insgesamt zwölf leute den ersten tag schon dort verbracht haben also von daher ein sehr intensiver Tag und an diesem tag haben wir unter anderem, auch darüber gesprochen, dass es eine Kundgebungsserie von Pro NRW gibt, die jetzt sehr bald beginnt, nämlich an diesem Samstag am 9. Und sie läuft bis zum 23. mit einer Abschlussveranstaltung in Köln. Und in diesen Tagen es gibt es elf Tage, an denen entsprechende Kundgebungen vorgesehen sind. Und zwar insgesamt 21 Kundgebungen an den elf Tagen. Das heißt also jeden Tag zwei Stück, immer vormittags um elf und damit das um 14 Uhr In relativ nah beieinander liegenden Städten, weil wahrscheinlich pro NRW die eigene äh, Aktionsmannschaft dann immer von einer Stadt zur nächsten kart. Und äh, die Piraten haben natürlich äh, schon an einigen Stellen begonnen, ihre äh, auch Gegenaktionen zu planen. Meistens in einem Bündnis gegen rechts, äh, in dem Piraten sehr oft auch Mitglied sind. Und äh, es gibt eben sehr unterschiedliche Konstellationen an den verschiedenen Standen dort. Äh, die, die Links stehen im Pad. Ich äh, werde jetzt gleich nochmal einen Link hier in den Chat posten, weil das Pad ja irgendwie weitgehend wieder down ist im Moment. Und da ist eben jetzt auch die Frage an die Piraten, die jetzt hier sind. Wer eben noch nicht informiert ist und in seinem Ort findet so etwas statt, ist natürlich dazu aufgerufen, auch zu schauen, dass man dort demonstriert. Das ist natürlich tagsüber, meistens an den Wochentagen bis auf den 9. und den 16. Und das sind Samstage. Und wie gesagt, diese Termine 11 und 14 Uhr liegen natürlich in der normalen Arbeitszeit, dass man dann schauen muss, ob es Piraten gibt, die gerade zurzeit äh, eben frei haben, Zeit haben oder eben auch sich frei nehmen können dafür, aber es ist glaube ich schon recht wichtig, auch aus Sicht jetzt der beginnenden Aktivitäten für den Wahlkampf, dass wir möglichst viele Aktivitäten zeigen, auch Piraten gegen rechts, weil es unter anderem ja im Moment auch diesen zweiten pressewirksamen Übertritt eines Piraten zu Pro NRW gibt. Der erste war ja der gute Herr Winkler in äh, Duisburg gewesen und jetzt ist es ein Wesemann in, in Köln und das sind natürlich alles Dinge, die dann auch so ein bisschen äh, ein Problem darstellen, weil natürlich intensiv darüber diskutiert wird, äh, gibt es da eine Nähe der Piraten zu Pro NRW oder was auch immer und äh, da können wir natürlich äh, ein ganz klares Signal dagegen setzen, wenn Piraten eben gegen rechts äh, auch Flagge zeigen und demonstrieren. Und das ist natürlich jetzt eine Sache, die klassisch Agenda-Surfing ist. Also es gibt eben halt etwas, was von außen vorgegeben wird und wir können es nutzen für unsere Positionierung und äh, das wäre eben eine Geschichte, wo wir auch äh, von der Bertie das mit koordinieren möchten, also im Prinzip äh, sammeln, was aus den verschiedenen, äh, was in den verschiedenen Regionen äh, und Kreisen und auch den Piraten der Nachbarstädte gemacht wird und eben gegebenenfalls auch Hilfestellung geben, insbesondere auch in der Richtung, dass wir das möglichst gut dokumentieren über Krähennest oder andere Möglichkeiten, damit wir nachher eben im Prinzip an jedem Standort auch Pressemeldung haben und Eintragung eben in Wikiseite, in Blogseiten, in Facebook-Seiten und ähnliches. Und natürlich dann auch gucken, dass wir Podcast und Vodcast machen, also Video-Dinge, die man dann in YouTube stellen kann, so dass also beispielsweise, wenn man dann in Google eingibt, Piraten und rechts, oder Piraten und pro NRW, findet man dann zig oder hunderte Einträge, wo man eben sieht, Piraten gegen rechts. Hat jetzt schon einer reingebostet hat, ist das gut, sonst mache ich das gleich. Oder wenn ihr wieder im normalen Pad drin seid, da ist das schon zu finden. Von daher, also gestern Abend habe ich äh, im Mambel mit Bochum, Bergheim, äh, also rhein rhein rhein rhein rhein rhein bergischen kreis nein, wie heißt der Rhein-Erft-Kreis, gesprochen, äh, mit Bielefeld und Krefeld. Und äh, der Thomas äh, aus Düren hat auch mit einigen schon gesprochen, hat Mails unter anderem an Aachen geschickt dazu und äh, auch angerufen. Und äh, Vaku hat in Düsseldorf das schon mal diskutiert, also es sind schon in etlichen Städten die Dinge äh, auch in Bewegung und angetriggert und auch schon vorher losgegangen, speziell Duisburg ist natürlich äh, durch diese Situation mit dem Winkler damals äh, sehr sensibilisiert und äh, wird da also auch aktiv werden. Ich wollte mich mal zu Wort melden, etwas länger. Punkt 1, der Kollege Winkler, sage ich mal in Anführungszeichen, war nie Mitglied, Mitglied der Piraten, bei laut Aussage von Kurt Klein, erster Vorsitzender, das ist das Erste. Das Zweite ist, die Pro NRW wird am dritten bei uns in Duisburg, in Duisburg demonstrieren. Das habe ich auch ins Bett eingestellt, mit Uhrzeit und, und, und äh, Bett, links zum Anwesenheitsbett. Ins Bett selber kommen wir im Moment nicht rein, weil es sich gestört. Das Zweite, Ja, was kann man denn gegen so Leute wie Oliver, Oliver Bestermann machen? Kann man die rausschmeißen? Weil es kommt ja jetzt zu der Situation, dass Piraten gegen Piraten demonstrieren, ne? Ist... und Olemann Wesemann ist ja nun mal Mitglied der Piratenpartei, wenn ich mir seine Vigi-Seite angucke, ne? Ja, dann muss er sich halt entscheiden, auf welcher Seite er steht. Nur wenn er eben zu Pro NRW geht und daraus auch noch großen Wind macht, ist natürlich völlig klar, dass er eigentlich äh, von seiner ganzen Gesinnung auch in diese Richtung geht. Und äh, das ist für Piraten natürlich äh, sehr unangenehm, logischerweise. Und man darf natürlich auch durchaus äh, auch mal den Schluss ziehen, wenn man eben die Aktion mit Winkler sieht und auch äh, mit ihm eben, dass vielleicht sogar Pro NRW das versucht systematisch zu nutzen, indem sie eben irgendwelche Leute, die dort noch nicht bekannt sind, eben in die Piratenpartei schicken, damit die hier rumtrollen und uns entsprechend schon mal ärgern und dann eben das nutzen, um pressemäßig da irgendwas draus zu machen. Und ich denke, es ist wirklich eine ganz wichtige Thematik, dass wir eben eine sehr deutliche Sprache zeigen. Wir haben die Beschlüsse auf den Parteitagen, das ist völlig klar. Aber aber das ist erstmal mehr oder weniger bedrucktes Papier. Und Dinge, die eben halt im Netz als als Postulat stehen. Und zu dem Postulat muss man natürlich auch, äh, glaube ich, schauen, dass man sich bekennt mit Aktionen. Und diese Aktionen sind eben im Endeffekt auch äh, klar zu sagen, wir zeigen Flagge gegen rechts und gegen diese Dinge, die eben Ausgrenzung und äh, Verachtung und ähnliches zeigen. Ne? Und damit können wir im Endeffekt äh, zeigen, dass wir in diesen Bereichen eine ganz klare Meinung und Einstellung haben und äh, das ist etwas, was auch wieder authentisch glaubwürdig ist. Und damit ist es im Endeffekt auch schon eine gute Aktion, die man langfristig in der Positionierung der Piratenpartei sehen kann, aber natürlich auch jetzt in dem Wahlkampf, der eben beginnt, wo wir jetzt im Endeffekt zwar in der Vorphase sind, aber auch so etwas wird durchaus wahrgenommen. Also vorhin, ich möchte mal sagen, der Wesemann hat sich positioniert, er hat eindeutig über den Duisburger Listenverteiler geschrieben, er stellt sämtliche Tätigkeiten für uns ein. Also er macht für uns nichts mehr, also für die Partei, für die Piratenpartei. Und damit hat er sich eindeutig positioniert Und Und damit ist meiner Meinung nach auch ein Parteiausschussverfahren gerechtfertigt. Und So sollte man auch reagieren. Also um das vielleicht nochmal kurz klarzustellen, was den Wesemann betrifft, den habe ich ja leider Gottes persönlich kennengelernt. Bis auf die drei Wochen, wo er hier den Pressesprecher gespielt hat, die 21 Tage, hat er nichts für die Piraten in Köln getan. Nada, null, gar nichts. Ja, darum geht's doch nicht. Ich habe das doch hier in Duisburg miterlebt. Ich meine, wie ich hier, die, die Diskussion mit Winkler habe ich mit, da war ich gerade erst neues Mitglied, habe ich ja nicht so richtig verstanden. Aber die, die, die Diskussion Winkler hat die ganze Partei hier in Duisburg gebunden. Wir haben nur noch über diesen Winkler geredet. Da ging mir ja sowas auf den Keks. Wir hatten kein anderes Thema mehr. Jetzt kommt der Wesemann und macht die gleiche Scheiße und Fertig, aus, Ende der Laube. Ja, Anträge laufen, ja, ja. Prima. Okay. Ähm, ich ich glaube, ich unterbinde das jetzt, äh, weil das äh, führt fernab von dem, was, wo wir eigentlich hier hin wollen. Äh, wir wollen uns hier nicht über irgendwelche Querköpfe und Irrsinnigen äh, unterhalten, sondern wir wollten ja hier eigentlich Ein bisschen Ausblick haben, wo wir denn jetzt hingehen mit äh, dem Wahlkampf, dem Anstehenden und auch mit den Kampagnen, die jetzt anstehen. Harald hat dann Überblicke gegeben. Ich weiß nicht, ob Harald jetzt noch weitere Sachen ergänzen möchte in diese Richtung. Ähm, ansonsten würde ich dann jetzt einfach mit den Berichten aus den Regionen fortfahren. Gut, also okay. die, die, die Pads sind ja im Moment scheinbar nicht zu erreichen, von daher bitte ich äh, diesen Link, den ich unter äh, den der ISAF eben um 21 Uhr 8 reingestellt hat, dass ihr euch den speichert, um dann äh, da später nochmal zu versuchen und ich sage nochmal kurz, die Abfolge am 9. März beginnt es in Bochum und Essen, die Bochumer Piraten sind auf jeden Fall schon aktiv, äh, die Essener haben wir informiert, noch keine Rückmeldung an dem Montag, den 11. geht es in Witten und Mülheim weiter, am Dienstag Am Donnerstag 12. in Duisburg und Gelsenkirchen, am Mittwoch 13. in Dortmund und Hagen, am Donnerstag 14. in Düsseldorf und Leverkusen, am 15. in Bergheim und Neuss, dann am 16. ist wieder der Samstag in Mönchengladbach und Aachen am 18. Montag in Bielefeld und Wickede, Kreis Soest, aber auch nahe bei Dortmund, am 20. Wuppertal und Remscheid, am 21. Recklinghausen und Krefeld und Abschluss ist dann am 23. in Köln. Und es wäre halt eben sehr gut, wenn die Piraten vor Ort da was machen würden, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht oder nicht passt. Dann würden wir auch von der Berti versuchen, die umliegenden Kreise nochmal besonders anzusprechen, dass Piraten aus den Nachbarkreisen sich dort dann auch engagieren. Und äh, wir werden sicherlich Wege finden, dass wir zumindest bei den meisten, möglichst bei allen Aktionen dann auch äh, irgendwo dann präsent sind und damit eben auch die, äh, diese Positionen sowohl in den in Presse und Medien drin haben, wie auch natürlich im Internet. Das Zweite, worauf ich noch hinweisen wollte, es gibt wieder den internationalen Tag des Wassers. Der wird am 22.03. Äh, äh, offiziell sein. Viele Veranstaltungen finden aber auch auf der Internetseite Tag des Wassers am 23. und 24. statt. Unter anderem gibt es einen Film, der gezeigt wird, auch von einigen Pri Piratenkreisen, unter anderem Ratingen und äh, ich glaube Dortmund sind da schon aktiv. Dieser Film heißt... Moment. Water makes money. Genau, Water makes money und wir sind dabei äh, zu schauen, ob wir eine Gruppenlizenz für die Vorführung bekommen können, um eben auch mehreren Piratenkreisen oder auch äh, Stammtischen die Möglichkeit geben, das in dieser Zeit dann auch vorzuführen. Im Moment kostet das 30 Euro pro Vorführung. Äh, das, das ist, ist aber auch in vielen... Richtig. Okay. Also, wir, äh, ist nicht ganz richtig. Wir haben in Bielefeld diesen Film direkt von der Produktionsfirma gekauft. Die öffentliche, nicht kommerzielle Aufführung kostet 8,50 Euro. Inklusive ist äh, eigentlich eine Aufführung. Ich habe mit dem Inhaber der Filmfirma Kernfilm gesprochen. Er meinte, wenn wir das in anderen Piratenkreisen zeigen, wäre das kostenfrei. Ansonsten, ich habe den anderen Kreisen geratet, geraten, wenn die sich die von uns gekaufte DVD ausleihen wollen, äh, sollte sich da bei ihm sicherheitshalber nochmal melden. Das wäre dann pro Aufführung 8,50 Euro. Also machbar. Und wir haben die DVD jetzt bei uns hier. Ich habe die bei mir hier zu Hause gerade liegen. Wenn die auch jemand anders noch haben will, wir verschicken die gerne, müsste dann nur abgesprochen werden. Danke, also Bielefeld hat da wieder hervorragend vorgearbeitet und ich danke auch für die Konkretisierung, weil diese Daten hatte ich auch nicht selber bisher recherchiert, sondern gestern nur in einem Gespräch mitgenommen, aber dann hast du das auf jeden Fall jetzt schon mal hervorragend angeboten und das ist natürlich auch ein Angebot, was sowohl jetzt in Bezug auf diesen Wassertag genutzt werden kann, aber auch durchaus in späteren Monaten weil diese Wasserthematik in einigen Städten und Kreisen im Sinne der kommunalen Privatisierungsüberlegungen eine Rolle spielt, aber natürlich auch sowohl national wie international ein durchaus brennendes Thema ist, was auch auf jeden Fall sehr gut in unsere Piraten Themen und Aktivitäten hineinpasst. Ja, das wären eigentlich die Hauptthemen, die ich jetzt erstmal vorstellen würde. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr euch auch in dem normalen Schichtplan auch für Einzeltermine mal eintragt, auch mal vorbeikommt. Wir haben zumindest soweit die Berti schon bestückt, dass es da genügend Tische und Stühle gibt. Das muss alles noch ein bisschen gerückt werden. Heute haben wir wieder einiges weitergemacht äh, und äh, die Internetverbindung äh, wird in den nächsten äh, anderthalb, zwei Wochen kommen und äh, AG Technik wird auch die Rechner jetzt anschließen in dieser Woche. Also so nach und nach wird das auch komplettiert. Dar Darf ich noch eine kurze Ergänzung machen? Gut, äh, was wir ja heute schon gesprochen haben, wichtig vor allen Dingen für Köln und den Wuppertaler äh, Sektor, Weder in Köln, wo die Großveranstaltung am 23. stattfindet, das ist ja 10, 12 und 14, da gibt es also drei Kundgebungen, gibt es keinerlei Gegenveranstaltung bis zum heutigen Tag. Das Gleiche ist in Wuppertal, die ja auch eigentlich ein äh, ziemliches Problemkind sind. Auch dort läuft es nicht ab. Und in Remscheid, was nachmittags ist, ist es nur ein Solo-Kämpfer, der da alleine irgendwas tut. Ähm, das wäre also gut. Bei allen anderen v Veranstaltungen gibt es eigentlich schon große... Aktionen, die jetzt demnächst Tage noch verlinkt werden, wo man sich eigentlich nur anschließen müsste. Ich dachte ich beruhigen in Köln. Gibt es mehrere Bündnisse, die tun da schon was. Die müssen sich nur koordinieren, weil es eben so viele sind. Also don't panic, das geht schon hier. Ja. Nein, Thomas, es war nur so, dass die Polizei eben noch keine Anmeldung oder sonst was vorliegen hat. Wenn du da am Ball bist, ist das schon gut. Ja. Ähm, wer ist denn für die Organisation in Remscheid zuständig? Da ich mal, ich das seit da neben. Guck mal bitte ins Pad funktioniert hier im Moment nicht, von daher aber später reingucken, aber das Problem ist, glaube ich, dass in Remscheid im Moment nur sehr wenige Piraten sind, die auch keinen Stammtisch machen, so dass das äh, wahrscheinlich eh von außen organisiert werden muss. Also, einen habe ich, der ist definitiv aktiv, mit dem schreibe ich quasi jeden Tag, äh, und wir sprechen uns wegen Freifunk halt ab, äh, und beim Rest weiß ich es nicht, also, dass der aktiv Piraten. Okay, aber ich werde mir mal, so. wir kennen uns ja auch schon ganz gut, Ruben, äh, gucken, dass wir das vielleicht in den nächsten Tagen dann weiter organisieren, weil Remscheid ist ja zum Glück in der zweiten Woche, also relativ am Ende, da ist einfach ein bisschen Zeit, um das äh, vorzubereiten. Alles klar. Gut, wenn es sonst keine weiteren Fragen an den Harald gibt, dann würde ich jetzt gerne einfach weitermachen. Ähm Wir sind ja jetzt doch schon relativ viel, und so bin ich ganz guter Hoffnung, dass wir ähm, doch einige Berichte aus den Regionen haben. Ja, dann würde ich einfach mal vorschlagen, wir fangen an mit Bochum. Ist jemand aus Bochum hier? Ich würde vorschlagen, jetzt ja? unten anzufangen, damit es mal wieder andersrum geht. Ist auch ein guter Vorschlag. Ähm, Wäre ich auch äh, für offen, wenn es äh, sonst keine äh, Widersprüche dazu gibt. Wenn wir, Das ist ja so jetzt nicht angekündigt gewesen. Dann würde würd ich ganz kurz fragen, ob jemand dringend weg muss, der damit gerechnet hat, relativ früh dran zu sein. Dann würde ich den jetzt vorziehen wollen. Scheint nicht der Fall zu sein, ja, dann folgen wir einfach mal dem äh, Vorschlag von Goxi und wir fangen an mit dem Kreis Warendorf. Keiner aus dem Kreis Warendorf doch. da? Äh, doch, ich bin da. Ähm, äh, Pia äh, Salva jetzt ähm, so ganz überrascht, meine Güte, als Erste. Äh, ja, was haben wir vor? Äh, wir wollen jetzt äh, rund um den Tag des Internationalen Tag des Wassers was machen. Und zwar am 16. und am 23. jeweils einen Infostand. Dafür holen wir jetzt gerade die Genehmigung ein und... Ähm, Wo ich jetzt nicht ganz auf dem Laufenden bin, ähm, gibt es denn wird es den Flyer zum Tag des Wassers geben, beziehungsweise den Wasserflyer glasklar für den Bürger? Ja, den wird es geben. Also wir haben schon äh, das Budget beschlossen für ähm, für 15.000 Flyer für Nordrhein-Westfalen. Die sind allerdings jetzt noch gerade in der Erstellung. Sobald die da sind, werden wir die ordern und dann werden wir die auch sofort in die Verteilung geben. Ja, wunderbar, prima. Ja, das äh, bereiten wir jetzt gerade vor und äh, am 17. haben wir dann noch unsere Aufstellungsversammlung äh, für den Direktkandidaten für den Kreis Warndorf und im Anschluss äh, an die Aufstellungsversammlung äh, machen wir dann noch eine Kreismitgliederversammlung, in der wir dann Büropiraten äh, wählen wollen. Ja, das war eigentlich schon. Okay, ich weiß es gar nicht, ich habe die Termine jetzt von dieser Pro-NRW-Geschichte jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, durch den Kreis Warndorf werden die hoffentlich nicht gehen. Wenn dem so wäre, wäret ihr bereit, euch dort ja, zu massieren? Die, die sind, sind nicht im Münsterland. Also es ist okay. Ruhrgebiet, Rheinland und Bielefeld, aber Münsterland haben sie aus irgendeinem Grunde ausgespart. Ah, ja, das glückliche Münsterland. Ja, die hatten letztes Jahr wohl nicht so, hatten wohl letztes Jahr nicht so eine große Resonanz erzeugt. Das ist super. Das freut mich. Ähm, ansonsten, ähm, wir hatten beim letzten Mal die Frage äh, in den Raum gestellt, ob ihr ähm, bereit wärt, Liquid Democracy Werkzeuge für den Bürger irgendwie mit äh, aufzusetzen, nutzen zu wollen, zu promoten. Die Piraten in München Gladbach hatten ja da ähm, eine Vortragsreihe angeboten und unterstützen da auch, wer sowas äh, machen möchte. Hattet ihr euch mittlerweile mal Gedanken zu machen können? Nee, ehrlich gesagt nicht. Äh, obwohl ähm, es vereinzelt auf jeden Fall immer schon wieder hochgekommen ist, äh, dass der Wunsch da ist. Also das möchten wir auf jeden Fall. Ähm, wen muss ich ansprechen? Sagst mir das nochmal? Dann mal werde ich das tun. Dann werden wir nämlich beim nächsten ähm, Warndorf-Mumble am Sonntag darüber sprechen. Ja, das ist ja äh, ähm, Ich glaube, das ist auch oben noch mit im Pad verlinkt, äh, diese Vortragsreihe, wenn ich mich jetzt nicht ganz... Nee, ist noch nicht verlinkt, wäre ich aber dann gleich noch tun. Ähm, der hat auch eine Beauftragung für seine Vortragstour durch den Landesvorstand und insofern ähm, würde der dann auch zu euch kommen nach einer Terminabsprache, ohne dass euch da zusätzliche Kosten entstehen. Ja, super. Ja, gerne. Gut, okay. Dann danke ich erstmal. Dann gehen wir mal weiter nach Steinfurt. Ist da jemand, der berichten mag? Also ich kann insofern berichten, am Samstag, äh, wo ich zwar selber in Kassel war, habe aber Mitbekommen, dass die Aufstellungsversammlungen in Großfeld stattgefunden haben und zwar gleich vier Stück hintereinander für den Kreis Steinfurt, äh, Kreis Großfeld und Kreis Borken, die gleich noch kommen. Und in allen vier Kreisen ist äh, ein, ein Direktkandidat auch gewählt worden, jeweils einstimmig, sodass also da vier weitere Direktkandidaten gekürt worden sind. Im Kreis Steinfurt ist es René Rottmann, der auch äh, als Listenkandidat angetreten ist. Und äh, auch für den Landtagswahl dort schon ein äh, äh, Direktkandidat war dass er also in der in dem Umfeld äh, sicherlich äh, sehr aktiv sein wird. Und ansonsten ist im Kreis Steinfeld im Moment nach meiner Information so, dass es ähm, relativ wenig aktive Piraten gibt, äh, über einen Daumen so 5, 6, 7, die aktiv sind, äh, die sich dann auch am Stammtisch in Rheine überwiegend äh, treffen und äh, ja auch hoffen, dass auch jetzt in der Wahlkampagne die Stimmung wieder in die Richtung geht, dass eben auch mehr Neupiraten sich dann melden. Okay, ja prima. Ähm, gut, da du nicht so weit drin bist, wirst du wahrscheinlich nicht wissen, ob da jetzt weitere Aktionen zum Tag des Wassers oder ähm, zu Liquid Feedback oder ähnlichen Sachen äh, geplant sind, oder? Nee, also im Detail bin ich jetzt auch nicht so drin, auch wenn ich deren Mailingliste mitlese, aber da ist auch nicht viel Traffic gewesen in den letzten Wochen. Okay, nur kurz an Sasa, äh, nee, Münster war noch nicht dran, ihr seid aber gleich dran. Erstmal kommt Rickinghausen dran und danach seid ihr dann. Gut, okay, dann äh, Rickinghausen ist jemand hier? Scheint nichts zu sein. Ja, dann Sasa, dein Auftritt. Ja gut, ähm, dann äh, fange ich mal, ja wie immer, zweimal im Monat Stammtisch und äh, zweimal im Monat Arbeitskreis Kommunalpolitik, äh, wobei wir da jetzt auch noch wahrscheinlich zusätzliche Termine Äh, im Mandel haben werden, weil wir jetzt demnächst wieder eine Podiumsdiskussion planen zum Thema Trennung, Rat und Kirche, mit besonderem Blick auf soziale Einrichtungen. Ähm, Anzahl aktiver Piraten äh, immer noch gleich bei ca. 15. Ähm, letztes Projekt, ja, äh, kann ich jetzt gar nicht so konkretes sagen, also war halt letzten Monat die Halle Münsterland äh, Podiumsdiskussion, aber das hatte ich im letzten Regelmammel schon gesagt. Ähm, ansonsten ist im Moment halt viel ähm, Orga angesagt Richtung Bundestagswahlkampf. Wir fangen auch bereits an, ähm, für die Kommunalwahlen, ähm, für das Kommunalwahlprogramm äh, Sachen zu erarbeiten. Da wird am Sonntag ein Workshop äh, zu stattfinden in der Bohembolette um 14 Uhr, wo wir einfach mal so ein ähm, erstmal ein How-to-Programm äh, äh, machen, also erstmal mal erklären, was ist überhaupt ein Programm, wie wird das aufgebaut, wie ist das gestaltet, was gehört da rein äh, und so weiter und so fort. Und äh, je nachdem, wie äh, weit wir da kommen werden, werden wir dann auch schon mit konkreten Inhalten anfangen. Dann ist ja auch das ähm, Kommunalwahlkampf 2013 in Planung. Äh, da soll ja ein ähm, Grundsatzwahlprogramm für ganz NRW zu den Kommunalwahlen äh, erarbeitet werden, äh, da es doch viele Schnittpunkte gibt, äh, Schnittstellen gibt. Ähm, Aufstellungsversammlung hatten wir, da bin ich dann zur Direktkandidatin gewählt worden hatte heute auch meinen ersten Termin, ähm, schon mal im Vorfeld zum äh, Internationalen Frauentag. Ähm, da fand heute ähm, ein politischer, ähm, ein politisches Treffen äh, bei uns hier am Stadtweinhaus statt und äh, mit einem kleinen Empfang dann danach und äh, einem Konzert und einer Tango-Vorstellung und so. Ähm, ja, und ansonsten werden zukünftig wohl noch einige mehr Termine anstehen. Ähm, ähm, Äh, Tag des Wassers ist in Münster eine Demo von Wer, die äh, ich weiß nicht genau, von wem, von irgendwem geplant. Äh, da sind wir noch derzeit dran in der Absprache, ob wir da was machen werden, äh, kann ich derzeit noch nicht sagen. Ähm, was haben wir denn noch? Genau, ähm, seit ich ja gegen rechts ähm, pro NRWs auf Tour Bei uns in Münster steht ja derzeit nichts an. Sollte es so sein, ähm, sollte sich da noch was ändern, äh, werden wir dann mit Sicherheit äh, Leute aktivieren und mobilisieren. Da gehe ich doch mal stark von aus. Ähm, dann würdet ihr die Democracy-Werkzeuge für Bürger in der Kommune betreuen. Da genau, da sind wir jetzt auch noch ganz konkret bei, gerade äh, in der Umsetzung. Äh, da äh, wir wollen für Münster äh, das Wiki Arguments äh, etablieren, äh, einrichten. Äh, das wird aber nicht offiziell von den Piraten laufen. Da es doch immer schwierig ist, da wirklich alle Bürger einzubinden, binden, ähm, hat man gar nicht zwangsläufig nur mit den Piraten zu tun, sondern generell, wenn da so ein Parteienduft dran ist, äh, dann sind Bürger doch erstmal skeptisch. Äh, von daher läuft das aber mit Bürgern hier vor Ort, äh, die in einem Stadtteil sehr gut vernetzt sind. Äh, dort wird äh, zwei Monate lang eine Pilotphase stattfinden, wo das Tool dann auch nochmal getestet wird, wo Anpassungen gemacht werden können, wo die Bürger aktiv eingebunden werden. Das Ganze wird wahrscheinlich auch Bestandteil des Stadtteilentwicklungskonzeptes, was vom Bund aus gefördert wird, ähm, äh, mit eingebracht und ähm, ja, eben Bestandteil dieses Konzeptes werden. Also da ähm, ja, sind wir relativ guter Dinge, dass das eine ganz gute Sache wird, weil ja es scheitert ja bei uns nicht an den Tools, sondern an der Beteiligung. Und da sind wir gerade aktiv dabei, wirklich äh, da ein vernünftiges Konzept auf die Beine zu stellen, dass das Ganze auch erfolgreich wird, mit Hinblick natürlich auf den Bundestagswahlkampf, aber dann auch schon mit der Erstellung des Kommunalwahlprogramms, weil wir wollen ja die Politik für die Bürger machen und dafür sollten wir anfangen zu wissen und zu erfahren, was denn überhaupt die Bürger wollen. Also da sind wir wirklich gerade in einer konkreten Umsetzung. Ja, äh, Hilfe wie immer, äh, gerne. Hilfe können wir natürlich immer brauchen. Wir haben echt, wir eine Menge im Moment zu tun. Ähm, ja, was aber jetzt konkret, kann ich halt eben äh, nicht sagen, wenn dann irgendwie wirklich konkrete Termine anstehen, äh, wo was gebraucht wird, würde ich dann dementsprechend äh, was dann auch über Mailinglisten schicken oder so. Ja, das war's, glaube ich. Okay, ja, dann danke ich dir für die Vorstellung von dem, was gerade so los ist in Münster ähm, mit dem Tag des Wassers. Da schaut ihr dann einfach mal, ähm, was so rübergeht über die nrw so sodass ihr dann auch ähm, das notwendige Material halt auch bekommt, wenn das dann zur Verfügung steht. Ja, super, klasse. Gut, okay, dann äh, ist jemand aus Gelsenkirchen hier. Jo, hier, guten Abend. Guten Abend, leg los. Uh, ja, bin gerade von der AK-Sitzung rein, deswegen etwas später. Wir haben in Gelsenkirchen also einen Stammtisch. Wir hatten drei, jetzt haben wir die zusammengelegt, weil es einfach mit der Betreuung nicht mehr hingehauen hat und wir so viel vor der Brust haben, dass wir es nicht geschafft haben, haben unsere alte Markthalle in Bur wiederbekommen, führen dort einmal im Monat den öffentlichen Stammtisch durch, der letzte war am Montag dieser Woche, war gut besucht, wir haben zweimal äh, AK-Sitzungen, wir haben ja nur noch einen Arbeitskreis jetzt in Gelsenkirchen, Alex, du weißt das, äh, wir treffen uns auch zweimal monatlich, heute Abend war eine Sitzung, deswegen bin ich so spät, ähm, Wir haben in Gelsenkirchen einen Direktwahlkandidaten, den hatten wir schon im Anfang des Jahres gewählt. Das ist unser Axel Gerstan. Haben für ihn ein Kompetenzteam gebildet, was ihn beim Wahlkampf unterstützt. Da muss ich unbedingt nochmal mit dem Harald Kontakt aufnehmen. Wir sind mit fünf Leuten im Kompetenzteam Wahlkampf tätig hier in Gelsenkirchen. Ja, Liquid Demo heißt das so, ich kriege es nicht so richtig raus, mein Englisch ist nicht so gut, Wir hätten wir starkes Interesse dran, weil wir haben ja, das ist euch bekannt, eine Vortragsreihe im vergangenen Jahr gestartet und haben äh, haben es geschafft, dass wir am 7.5. unseren Oberbürgermeister zu Besuch bekommen, hier in Gelsenkirchen. Der wird also zu uns kommen mit einem Vortrag und anschließender Diskussion. Und da hätte man natürlich gerne mal über dieses Liquid-Democracy gehen, gesprochen. Vorab, um eventuell mal zu sagen, ob das nicht mal eine Geschichte wäre, die für der Gelsenkirchen ganz ordentlich wäre, äh, Wie gesagt, also zu diesem zu dieser Vortragsgeschichte würde ich dann noch die die umliegenden Regionen anschreiben, Gladbeck, Bottrop, eventuell Bochum, weil unser Oberbürgermeister ist ja Vorsitzender dieses Verbandes Rhein-Ruhr. Der wird über über Regionalprobleme sprechen, der gesamten Region, nicht nur über Gelsenkirchen, mit anschließender Diskussion und das wäre sicherlich eine Geschichte, die auch für die umliegenden Kreise oder oder Städte besser gesagt interessant wäre. Da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen, euch zu kontaktieren. Und einzuladen. Was gibt es noch zu sagen? Wir haben unser Piratomobil äh, fast fertig. Die, der ist lackiert. Der kommt am Mittwoch, also morgen, aus der Lackierung. Dann geht da, er, dann geht da er, äh, zum Bekleben mit den großen Aufklebern und dann kommt noch die die Musikanlage rein und dann dann steht der Wagen. Äh, ja, dann haben wir heute 19 Wahlkampftermine abgestimmt im Arbeitskreis, wo wir hier ähm, in Gelsenkirchen mit dem Piratomobil und dem Infostand äh, losziehen werden auf 14 Tage in die Fußgängerzone von Gelsenkirchen und Buhr. Das sind so die, die Hauptanlaufpunkte. Und wir haben dort den Wahlkampf gestalten. Wir hatten äh, Wahlkampfunterstützung auch in Mahl gemacht, da waren wir vorige Woche. Und haben die Melanie dort unterstützt. Das war auch sehr gut angekommen. Äh, ja, also eins darf ich noch nicht vergessen. Wir haben eine Projektgruppe gegründet, Sternenmarsch. Das ist eine Geschichte, da haben wir drüber nachgedacht äh, und äh, haben mal eine Gedanken gestrickt, einen Sternenmarsch eventuell ins Leben zu rufen zur Bundestagswahl, an dem sich alle Landesverbände beteiligen, der dann äh, in Richtung Berlin in Stafettenform laufen sollte. Wir haben Kontakt zum PONADA dazu aufgenommen, haben mal, äh, mal hinterfragt, wie der Bundesvorstand dazu steht, sehr positiv aufgenommen worden, sind ermutigt worden, da mal ein paar Gedanken zu äußern, ich habe in der vorigen Woche alle Landesvorstände diesbezüglich angeschrieben, nur um mal zu eruieren, wie die Standpunkte dazu sind. Ich habe zwei Rückantworten. Niedersachsen und Schleswig-Holstein stehen diesen Dingen sehr offen entgegen. Die würden das genial finden. Bin dort zur nächsten LAVO-Sitzung eingeladen, um das Projekt vorzustellen. Also auch da sind wir aktiv dran. Da würde ich auch mit dem Harald gerne nochmal Kontakt aufnehmen in Sachen Sternenmarsch. Sicherlich, wenn man das richtig auf die Beine stellen, ein super Projekt wären würde, mit einer großen Öffentlichkeitswirksamkeit. Also ich denke, so im, im Kurzform in Gelsenkirchen sind wir sehr gut unterwegs. Ich liebe ja. es, Gedanken in Menschen zu pflanzen. Nochmal, ich habe es jetzt nicht verstanden, bitte. Ich sagte, ich liebe es, Gedanken in Menschen zu pflanzen. Ach, Sven, ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, das war dein Gedanke, den wir dir geklaut haben. Das muss ich hier noch sagen, ja. Ähm, dazu vielleicht den Bernd Schreiner aus, äh, aus dem Fränkischen noch ansprechen. Ich versuche da mal einen Kontakt herzustellen, aber das machen wir so. Ja, wir haben auch ein paar prominente Köpfe an Land gezogen, das kann ich ja ruhig immer sagen, weil so eine große Geschichte für so eine kleine Truppe Gelsenkirchen ist natürlich eine immense Sache, wenn wir das Konzept aufstellen und uns da die, die Mütze für aufsetzen, für ganz Deutschland. Wir haben äh, Kontakt mit Bruno Kramm, der steht dahinter, der sagt, das wäre also eine super Sache, er würde das unterstützen. Ich versuche krampfhaft an die Marina Weißband dann zu kommen, Es ist mir noch nicht gelungen, aber wir haben so ein paar prominente Leute, äh, die dort, wenn, wenn, wenn man das in Partei mal so sagen darf, prominente Leute, die das Projekt Sternenmarsch also in jedem Falle unterstützen würden. Ja, prima, spannende Sache. Wenn das da weitergekommen ist, dann würde ich da mich freuen, wenn du da vielleicht auch nochmal in die NRW-Vorstandssitzung kommen könntest. Da sind ja auch immer viele, die zuhören. Insofern kann man das dann natürlich dann auch eine breite Öffentlichkeit tragen. Ja, ja, Alex, ich brauche sowieso eure Unterstützung. Das, das, das kriegen wir nicht alleine gebacken. Wenn ihr euch alle wieder lieb habt, komme ich dann vorbei. Hm? Ja, okay. Du jetzt, äh, keine Ahnung, was du worauf du anspielst. Also, wir mögen uns. Fein. Ähm, gut, dann danke ich dir. Dann ist jemand aus Großfeld hier. Also, ich kann nur wie eben kurz berichten, die AV hat auch äh, für Großfeld erbracht, dass es einen Direktkandidaten gibt der im Land auch speziell den älteren Piraten gut bekannt ist. Ulrich Schumacher hat sich wieder bereit erklärt, das zu machen. Und äh, sonst sind die Großfelder mit ihren Stammtischen recht erfolgreich. Die Zahl ist zwar in der Regel mit circa acht bis zehn recht überschaubar, die haben aber sehr oft Besuch von Bürgerinitiativen und anderen Kontaktpersonen, sodass sie also dann meistens äh, die Zahl der Piraten fast verdoppeln können durch Gäste. Und Und auch Bot ist immer sehr äh, treu dabei, also von daher sehr gut besuchte Stammtische und auch eine gute Atmosphäre bei den Kursfelder Stammtischen. Sonst bin ich darüber hinaus nicht im Bilde. Aber das ist ja schon immerhin etwas. Ähm, gut, dann gucken wir weiter, ob jemand aus Bottrop da ist. Also Bottrop weiß ich nur, dass die als aktuelles Projekt äh, machen, dass sie sich für den LPT bewerben mit äh, ihrer Stadthalle und äh, auch im Liquid Feedback äh, bisher ganz gut liegen. Und ich habe eben vergessen bei äh, dem Steinfoder Voterkreis, dass Emstetten sich auch bewirbt und äh, im Liquid Feedback allerdings hinter drauf liegt. Okay, ja, dann schauen wir mal, wo das dann im Endeffekt hingeht. Dann, äh, Borken, da bleibst du, glaube ich, direkt am Mikrofon. Genau, Kreis Borken ist äh, genauso wie die anderen eben auch. Die vierte AV, Sigi Kerkhoff, hat äh, das Direktmandat gewonnen. Äh, er ist insofern hier in der Region speziell auch schon für die Kommunalwahl aktiv, da er unser äh, einziger Abgeordneter im Kreis Borken ist, in der Stadt Rede als Ratsmitglied. Und äh, er ist auf jeden Fall jemand, der auch den Reda-Stammtisch äh, sehr gut ins Leben gerufen hat und sich äh, sehr engagiert. Seine Frau ist mittlerweile auch Piratin geworden und oder Pirat geworden. Sagt man ja, Entschuldigung, jetzt kriege ich wieder die sexistische Kackscheiße gleich um die Ohren gehauen. Nein, also äh, von daher ist also Borken äh, sehr gut vertreten durch ihn. Und äh, bin auch sicher, dass er sich sehr engagieren wird im Wahlkampf. Und äh, im Moment sind wir circa 15 aktive im Kreis, allerdings eben natürlich sehr weit verteilt durch die die in den sehr großen Kreis von Süd nach Nord fast 100 Kilometer und statt Bocholt Boch ist recht gut vertreten auch mit einem Stammtisch, der einmal im Monat läuft. In Gronau haben wir im Moment ein bisschen Probleme, weil der aktivste Pirat sich jetzt gerade eher etwas zurückgezogen hat und naja, also die Gronau Aktivitäten jetzt nicht mehr koordinieren kann und dann müssen wir schauen, dass wir eben auch aus den anderen Bereichen das ein bisschen flankieren jetzt und äh, aber sonst läuft eigentlich im Kreis Borken eine ganze Menge. Ja, super. Ja, Dann sind wir auch schon durch, durch den gesamten Regierungsbezirk Münster und ähm, dann sind wir jetzt glaube ich im Regierungsbezirk Köln, wenn ich das richtig sehe, mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Ist da jemand hier? Also ich bin da aus dem rheinisch schwäbischen Kreis, ich bin RT-Pirat, äh, ähm, ja, ich glaube, ich bin alleine, sehe gerade sonst niemanden. Äh, ich bin in der letzten Zeit ein bisschen inaktiv gewesen, äh, ich möchte eigentlich nicht abgeben, zu sagen, wir sind mit einer äh, Gruppe äh, im rheinisch-pergischen Kreis, die, die sich der äh, Wahl gewidmet hatten, bis bisschen aktiv schauen gerade äh, nach Werbemitteln, überlegen uns ein paar Ideen, so wie man das Ganze konkretisieren kann. Äh, ist ein bisschen eingeschlafen in den letzten Wochen leider. Ähm, und wir hoffen, dass das jetzt so bei der nächsten Sitzung wieder ein bisschen entfallen kommt. Okay, ähm, Tag des Wassers, wirst du dann wahrscheinlich auch nicht wissen, ob da etwas äh, geplant ist? von meiner Seite ist nichts geplant. Also zu den anderen Piraten kann ich da nicht viel sagen. Also mit Mike habe ich da noch nicht drüber gesprochen. Der ist ja sehr, sehr aktiv in Wermelskirchen. Von den Bergeschlassbachern habe ich da noch nicht zugehört. Ähm, Rade vom Wald ist ja auch nicht ganz weit weg von Wermelskirchen. Habt ihr da eine Vernetzung hin? Weil soweit ich weiß, ist ja Rade vom Wald ähm, auch so eine Hochburg von Pro NRW. Da sind die, glaube ich, im Stadtrat vertreten. Habt ihr da eine Verbindung mit den Piraten vor Ort? Nein. Ich weiß nur, dass es da ziemlich heftig ist, genau wie in Heimscheid. Okay, gut. Dann danke ich dir erstmal. Alex. Absolut. Alex. Ja. Habe ich eine kurze Frage meinem Nachbarn stellen. Bitte. Ähm, nur ganz kurz. Ich, heute zur Info ist, glaube ich, Stammtisch. Deswegen vielleicht auch nicht viel davon aus euch. Wie ist denn in deiner Sicht die Info wegen der Aufstellungsversammlung? Ich habe gehört, dass ihr eventuell keine machen wollt. Ist das noch so? Ähm, ja, ja, also auf der letzten Kreismitgliederversammlung gab es eine gewisse Empfehlung, keinen Kandidaten aufzustellen. Ähm, wir haben zwei zurückgetretene Kandidatenbüromitglieder. Entsprechend müssen wir eine Kreismitgliederversammlung äh, einberufen. Und sofern es einen Kandidaten gibt, wird im Anschluss dann eine neue Veranstaltung und die mit einer Pause dazwischen in denselben Räumlichkeiten stattfinden. Und sofern wir einen Kandidaten haben, werden wir den da wählen. Aber einen Termin habt ihr noch nicht angesetzt dafür. Wir haben noch keinen fixen Termin, äh, wobei es gab einen Mumble und ach, es gab einen Doodle und äh, der, der ist jetzt so wohl gestern ausgelaufen. Ich habe jetzt äh, irgendwie hab, ich weiß es gerade nicht. Wie gesagt, ich bin nicht so aktiv. Okay, gut. Dann notiere ich mir das einfach mal und halte meine Augen offen. Gut, dann danke ich dir, Ruben. Deswegen. Dann kommen wir in den Rhein-Sieg-Kreis. Wer mag da berichten? Ja, hallo. Die Anja aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Stammtische immer noch, wie dort steht. Der Rhein-Sieg-Stammtisch findet alle vier Wochen statt. Der wandert durch unseren Kreis, jedes Mal in einer anderen Gemeinde, wo wir eigentlich nicht so vertreten sind. Dann gibt es alle zwei Wochen Stammtische in Bornheim, Hennef, Siegburg, Trostorf, Meckenheim, Wachtberg und Rheinbach. Anzahl aktiver Piraten hat sich leider nicht geändert. Immer noch 20 und es ist auch im Moment schwer, mehr zu mobilisieren, müssen wir sagen. Leider Gottes. Aktuell ist unser zweiter Kaperbrief rausgekommen, gerade heute, den wir erstellt haben. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Den Link habe ich ins Pad gestellt, den wir als Newsletter online an alle Mitglieder im Kreis verschicken werden. Beim ersten Kaperbrief hatten wir noch einen Piraten aus Siegburg, der da irgendwie tausende Stücks in irgendwelche Briefkästen geschmissen hat. Aber per Manpower kriegen wir das leider nicht hin. Wir würden die gerne im ganzen Kreis verteilen, aber da hapert halt an Zeit und Manpower halt. Die Ogi Siegburg, unsere Ortsgruppe, hat einen Antrag bei der Stadt gestellt auf Mängelmelder. Das gibt es schon, glaube ich, in der Stadt Monheim sehr erfolgreich und auch in anderen Städten von Nordrhein-Westfalen, dass man fotografieren kann, da ist ein Loch in der Straße, das müsste gefixt werden oder sonst wie. Bis dato kann man halt nur eine Mail an die Stadt schicken. Und wir haben halt nach ähm, ja, neuesten technischen Standards quasi gefragt und ähm, das wird am 13.3. im Stadtrat dann behandelt werden. Ähm, das Grundsatzprogramm beschließen wir jetzt am Wochenende auf unserem Kreisparteitag. Wer vorbeikommen möchte, ist gerne eingeladen. Wir haben 33 Anträge zum Grundsatzprogramm, die stehen hier auch in dem Link, und äh, 11 Anträge, Satzungsanträge, genau. Äh, geplante Projekte ist auch Liquid Feedback auf Kreisebene, beziehungsweise auch online kreis Parteitag. Da hat keins Hand schon mal was rumgeschickt zum Ausprobieren. Das ging ganz gut. Ähm, wir möchten gerne eine Ortsgruppe in Trostorf gründen, auch im Hinsicht auf die Kommunalwahlen 2014. Allerdings sind im Moment zwei Piraten dafür, der Wolf und ich, und äh, wir müssen da noch mehr aktive ja, aktivieren irgendwie, was im Moment ein bisschen schwer ist, weil viele auf Dienstreise oder sonst wie sind, aber das kriegen wir schon hin. Wir wollen das auch rechtzeitig noch vor den Bundestagswahlen, weit vor den Bundestagswahlen eigentlich realisieren. Die Aufstellungsversammlung bei uns hat stattgefunden, WK 97 und WK 98. Die Kandidaten sind Martin Zieroth und Jürgen Weiler. Das war am 24.2. Tag des Wassers ist in Planung im Moment. Wir waren halt gerade mit der Aufstellungsversammlung und dem Kreisparteitag sehr beschäftigt. Aber ich denke, da wird auf sicher, sicher auf jeden Fall was passieren über diesen Film. Haben wir noch nicht gesprochen. Ich habe es aber gerade parallel auf die Mailingliste gepostet und denke, dass wir den vielleicht auch auf dem Stammtisch vorführen werden. Ähm, pro NRW, ich denke, da werden auf jeden Fall einige Piraten von uns auch nach Köln fahren zur Abschlusskundgebung. Es ist ja nicht weit. Liquid Feedback für die Bürger einführen, da haben wir auch schon drüber geredet. Da sind die meisten auch aus dem Kreisverband dafür. Erfreulicherweise, vielen Dank. Das letzte Mal hatte ich moniert, dass der Infostand von Projekt 53 noch gar nicht hier eingetroffen ist. Jetzt ist beim Martin der Pavillon eingetroffen, aber noch keine Tische und sonstiges. hatten aber auch gehört, dass es da irgendwie Lieferschwierigkeiten gab, beziehungsweise die Firma gewechselt wurde. Ist das richtig, Alex? Ähm, da bin ich jetzt überfragt, da müsste der Carsten Troja eine Auskunft geben können. Also wenn ihr da eine Auskunft zu haben wollt, würde ich euch einfach bitten, morgen in der Vorstandssitzung, da müsste der Carsten anwesend sein, nochmal nachzufragen. Okay, super, vielen Dank für die Info. Ja, das ist schon aus dem Ja, dann danke ich dir ganz herzlich. Gerne. Dann gehen wir in den rhein kreis Was gibt's denn da, Neues? Ja, Rhein kreis ja. wir verleben noch immer eine wunderbare Zeit. Carsten, möchtest du? Das ist mir egal, mach du. Gut, ähm, wir haben einen monatlichen Stammtisch, der öffentlich tagt und noch immer durch den Rhein-erft-Kreis wandert. Einmal in der Woche trifft sich unser AK-Kommunalpolitik und arbeitet an unserem äh, Grundsatzprogramm, das wir im zweiten Jahr in der zweiten Jahreshälfte auf dem Programmparteitag vorstellen und einbringen möchten. Am 17. März gründen wir voraussichtlich unseren Kreisverband. Danach wird es dann auch losgehen mit einer PG für die Organisation des Wahlkampfes und einer Projektgruppe Direkte Demokratie, wo wir solche Dinge wie Liquid, also die Einbringen von solchen Dingen wie Liquid Feedback prüfen möchten und vorbereiten möchten. Äh, was gibt's noch? Am 15. März ist hier in Bergheim in Quadrat Ichendorf eine der Demos von Pro Köln. Ähm, die Jusos haben eine Gegenkundgebung angemeldet, an der wir uns äh, beteiligen werden. Da steht die Entscheidung vom Kreisbüro noch aus. Das ist am Mittwoch. Äh, am 12. habe ich eine Podiumsdiskussion und unseren Direktkandidaten bestimmen wir am 20. Hilfe wäre nett. Wir warten noch immer auf die Inventarisierungsaufkleber und auf die Tische. Die diesen einen Aufkleber für euren Pavillon. Ja, genau den. Okay. Ich weiß, ich gebe es an Carsten weiter. Ähm, am besten wäre es, wenn du Carsten, Carsten ist momentan nicht mit Inventarisierung beschäftigt in der Geschäfts-, also Quatsch in der Wahlerfolgszentrale in der Berti. Und äh, wenn du ihn morgen anrufst, dann ist er direkt an dem Labeldrucker und ähm, da könnte das sehr erfolgreich sein, dass man das zeitnah abschließen kann. Prima, danke für den Tipp. Ähm, dann noch die Frage, wir haben jetzt unseren Antrag bezüglich der Tischflaggen vom Vorstand angenommen gekriegt. Äh, sind die schon bei euch oder müssen die noch bestellt werden und wie bekommen wir die? Die sind schon geliefert. Ich habe gedacht, ihr hättet die schon mitgenommen von der Aufstellungsversammlung. Ähm, wendet euch da bitte auch an Carsten. Der hat die nämlich alle. Ähm, da müsste der ähm, euch die dann zuschicken. Okay, nee, unser Antrag ist erst ja letzte Woche angenommen worden oder vorletzte. Ach so, ja, okay. Dann äh, einfach an Carsten wenden und dann ähm, schickt er euch die zu. Gut. Ähm, Tag des Wassers. Habt ihr nicht vor, daran teilzunehmen? Okay. Steht nichts auf dem Plan. Alles klar. Dann, Oberbergischer Kreis. Ist jemand hier? Das scheint nicht der Fall zu sein. Da kann ich jetzt nur zu berichten, dass im Oberbergischen Kreis ein äh, Direktkandidat gewählt worden ist bei der Aufstellungsversammlung am letzten Donnerstag. Ansonsten hat man sich wohl mit den Olpener-Piraten äh, darauf geeinigt, eine gemeinsame äh, Satellitengeschäftsstelle äh, zu beantragen. Ähm, aber viel mehr weiß ich dann jetzt auch nicht an dieser Stelle. Dann kommen wir nach Leverkusen. Ist jemand aus Leverkusen hier? Das scheint nicht der Fall zu sein. Köln. Ja, bei der Diva am Rhein ist immer was los. Fange ich denn an? Ähm, okay, wir haben einen neuen Vorstand gewählt. Das hat vielleicht der eine oder andere Rund bekommen. Der ist fast komplett neu gewählt worden. Ähm, bis auf den einen, der euch jetzt hier gerade ärgert, der wo Vorsitzenden gewählt worden ist. Der war auch schon vorher dabei. So, ähm, dann... Was die Pros anbetrifft, ja, am 23. findet hier die Abschlussgrundgebung statt. Ähm, das äh, Thema wird hier immer so behandelt, dass es hier mehrere verschiedene Bündnisse gibt. Also Köln stellt sich quer oder Kalk stellt sich quer, noch diverse andere oder die g 8 papnasen machen auch eventuell was. Ähm, das wird aber hier so routinemäßig immer ähm, eher etwas kurz vorher angekündigt, damit sich die Pros nicht so sehr darauf einstellen. Das finde ich auch okay so von der Taktik. Aber wir sind da dran. Wir waren auch in den vergangenen Jahren immer schon dabei. Ähm, auch, äh, auch, auch mit Redebeiträgen, also insoweit dürfte das Schon funktionieren hier, dass wir wieder gemeinsam gegen die antreten. Ähm, dann haben wir eine Geschäftsstelle. Seit zwei Wochen, das habe ich habe ich euch ja gerade schon ein bisschen mitgeärgert, beziehungsweise ich hoffe, dass ich die Unterstützung dann noch ein bisschen bekomme von euch. Wie gesagt, wir sind zwar ein großer Verband, aber wir haben ja auch etwas mehr Kosten zu tragen als andere. Ich wiederhole mich dann noch mal ein bisschen. So, und dann ist geplant, eventuell die Kommunalpolitische Vereinigung bei uns hier in Köln zu gründen, weil wir die Räumlichkeiten umsonst zur Verfügung stellen können. Ähm, dann, ähm, was gibt es noch? Pressearbeit machen wir relativ viel und auch ziemlich erfolgreich. Natürlich haben wir gerade, was Wesemann und sowas anbetrifft, ja, auch ein Desaster. Aber es gibt auch äh, sehr, sehr positive Rückläufe. Zum Beispiel, was den Standort für eines ähm, des fünften staatlichen Casinos hier in Köln anbetrifft, hat man uns wahrgenommen. Ähm, auch zur Lufthansa oder heute. Ja, sag was. Aha. Sorry. Ja, macht nichts. Oder heute ist was rumgegangen. Ähm, ich hatte heute ein Interview mit dem Stadtanzeiger im äh, Online-Teil und in der Printausgabe, ähm, dass Piraten nicht bessere Menschen sind. Ich glaube, es haben auch schon eine Menge gesehen. Das ist ganz gut angekommen, weil es auch eher so ein positiver ähm, Tenor ist. Ähm, ja, was noch? Ach, die Stammis, wir haben immer jede Woche Stammtisch, den zentralen. Daneben haben wir noch ähm, drei, beziehungsweise drei kleinere äh, Fädelsstammtische. Ähm, natürlich ist es auch bei uns ein bisschen dünner geworden, aber im Schnitt sind eigentlich immer mindestens ähm, 20, 30 Leute locker auf dem auf den großen Stammtisch dabei. Ja. Okay, Tag des Wassers, habt ihr was geplant? Äh, bitte was? Am Tag des Wassers, habt ihr da was geplant oder für diese Kampagne? Nee, das haben wir noch nicht geplant. Also insoweit, ähm... Wüsste ich jetzt nichts, aber kann man gerne noch machen. Okay, ja, wäre schön, wenn ihr da auch was hinbe mach, äh, hinbekommen könntet. Ja. Prima, dann danke ich dir und äh, ja, dann nochmal Glückwunsch zu deiner Wahl als erster Vorsitzender. Ja. Dann gehen wir in den Kreis Heinsberg. Ist da jemand hier? Ja, bin da. <lacht> ah, Katharina. Ja, richtig. Ja, wir machen alle 14 Tage unseren unser Bürgerforum. Und äh, Sie haben jetzt auch schon überlegt, ob man jetzt nicht mit dem Bürgerforum mal äh, durch den Kreis ziehen, damit sich die Bürger dann auch mal an uns wenden können. Haben jetzt ein Bürgertelefon gemacht. Und äh, ja, unsere Ausstellungsversammlung äh, hat man schon, hat man nicht gewählt. Und äh, ja, wir wollen jetzt doch äh, sehen, dass wir uns vor Bahnhöfen präsent zeigen und die Leute da ansprechen. Und äh, was ich jetzt persönlich auch nochmal für eine gute Idee fände, wäre halt auch vor Arbeitsämtern uns präsent zu zeigen, Und äh, auf uns aufmerksam zu machen, ich denke, mal, dürfte auch eine gute Idee sein. Zum Tag des Wassers haben wir noch nichts geplant und äh, die Sache pro NRW würden wir natürlich dann auch gerne unterstützen. Ja, okay. Ähm, gut. Tag des Wassers. Habt ihr denn eine Möglichkeit, ähm, es gibt ja auch diesen Film, Water Makes Money, ähm, da vielleicht äh, den vorzuführen, ähm, vielleicht in der Presse anzukündigen und dann halt einfach den Film zu zeigen? Äh, da haben wir bis jetzt auch noch nicht drüber gesprochen, weil ich habe das jetzt auch heute erst erfahren, dass das überhaupt gibt und äh, ich werde das dann mit den anderen noch besprechen. Alles klar. Ja, gut. Dann danke ich dir. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, bei denen ihr dringend Hilfe benötigt? Wir haben jetzt so aktuell nichts. Äh, das Problem ist halt bei uns, halt, dass wir halt so wenig Aktive sind. Da sind wir immer ganz froh, dass uns die Dürre noch tatkräftig unterstützen und äh, haben jetzt auch schon überlegt, ein Bürgerbüro zu machen, hätten wir aber zusammenführen dann die, die Düren und die Heinsberger. Gut, dann danke ich dir für die Vorstellung von dem, was jetzt gerade in Heinsberg los ist und zukünftig geplant ist und dann würde ich mich freuen, wenn wir jetzt jemanden hätten aus Euskirchen. Da ja, scheint aber keiner da zu sein, Jetzt jemand aus Düren hier oder Bonn. Bonn hat einen Bericht hinterlegt im Pad, den ich mal kurz hier vorlese. Also jeden Mittwoch um 19 Uhr im Café Fabi -Junke in der Bonner Altstadt ist der Stammtisch. Es gibt etwa 10 bis 15 Piraten und im Sommer im Wahlkampf erhofft man sich dann mehr aktuelle Projekte. In der Stadt wurden, werden ca. 18 Dreiecksstände aufgestellt, die mit aktuellen piratigen Themen sowie Links zu Aktionen 90 Sekunden, da ist auch ein weiterer Link zu sehen, bestückt und gepflegt werden sollen. Circa alle 14 Tage soll ein neues 90-Sekunden-Video zu einem aktuellen Thema äh, erscheinen. Beginn war am vergangenen Wochenende ein Clip zum lokalpolitisch sehr kontroversen Thema Bonner Oper. Da hatten wir in den letzten regie auch etwas zugehört. Äh, Aufstellungsversammlung ist bereits abgeschlossen und weitere Punkte sind hier nicht genannt. Dann kommen wir nach Aachen. Ist jemand aus Aachen hier? Ja, ich bin aus Aachen hier. Ja, kannst du was sagen, was in Aachen so los ist? Wie viele Standtüche ähm, ihr so habt und so weiter, was ihr gerade macht an Projekten? Also momentan haben wir in Aachen zu tun mit der Campusbahn hier, soll äh, Straßenbahn gebaut werden. Ähm, nächsten Sonntag gibt es dazu einen Bürgerentscheid, äh, den wir Piraten sehr pushen und äh, wir sind auch, äh, machen im Moment ziemlich viele Infostände zu dem Thema, wo wir die Leute darüber aufklären erstmal, dass sie überhaupt wählen gehen sollen und äh, Dann natürlich, äh, dass wir Piraten gegen diese Campus Campusbahn sind, weil wir die äh, uns momentan einfach nicht leisten können. Ähm, am 22.03. machen wir Infostand zum, äh, zum Wasseraktionstag. Ähm, da habe ich die Haube drauf äh, für die gesamte Städteregion äh, und gibt das so weiter. Ähm, Stammtisch haben wir nächsten Dienstag wo wir hoffen, viele Leute hier ja, erwarten zu können. Ja, also mehr weiß ich jetzt auch nicht, weil ich stecke momentan so in der Prüfungsphase drin. Aber das ist jetzt so, was ich so statt die Dinge weiß. Okay, ähm, Tag des Wassers, sagst du, hast du so ein bisschen was in der Planung zu tun. Ähm, führt ihr denn auch diesen Film vor, Water Makes Money, oder würdet ihr den gerne vorfühlen? Ja, ähm, ich, wenn du mir gibst, dann könnte ich dir mal, könnte ich mal mit meinen Piraten mal sprechen, ob wir das machen könnten. Ja. ja sehr, der Hintergrund ist, also wir haben eben aus, aus Bielefeld war das glaube ich, erfahren. Der kostet 8,50 Euro in, äh, für eine Vorführung. Ähm, der Landesverband möchte hier gerne diese Kampagne auch fahren ähm, gegen die Privatisierung von Wasser und ähm, deswegen halt auch ähm, da die Mittel bereitstellen, um diesen Film dann halt auch vorführen zu können. Das ist jetzt halt die Frage, wie groß müssen wir dann halt äh, die Kapazität ansetzen für diese Aktion? Bis wann brauchst du da eine Antwort? Ähm, ASAP. Weil das ich, ist würde, das, possible. ich würde das halt so schnell wie es geht kommunizieren. Genau, so wenn ihr, hätten wir dafür. Super. Ähm, also, wenn ihr da was wisst, dann äh, sagt einfach Bescheid. Dann äh, einfach Mail an den Vorstand, äh, dann planen wir das alles mit ein. Okay, super. Gut, ähm, dann ob Pro-NRW irgendwas bei euch los ist, wisst ihr mir dann wahrscheinlich auch nicht beantworten können. Um ich habe da mal was gelesen, dass die irgendwie herkommen sollten, aber das ist auch schon eine Weile her. Also, da habe ich momentan jetzt nicht wirklich den Durchblick. Ich habe da mal was gehört, dass die herkommen sollen, irgendwie, ja, irgendwie eine Demonstration machen oder so. Okay. Ich denke mal, dann werden auch einige Piraten da irgendwie zu einer Gegend umgehen tut es kurz dazu sagen, dass die in Aachen auf jeden Fall kommen? Gut zu wissen. Ja, das hab, ich habe das irgendwie gelesen, mal vor äh, drei, vier Wochen oder so. Äh, ja. Ja. Das ist ein Stadtteil bei euch, der noch nie eine Demo hatte, hat, hat der faire Pirat heute gesagt. Äh, von daher gesehen, also äh, wird er das ganz schnell herausfinden. Wir wissen noch nicht genau, wie sie das handeln wollen von der Polizei. Okay, danke für die Info. Ich werde das weitergeben. Gut, damit verlassen wir auch schon den Regierungsbezirk Köln und kommen in den Regierungsbezirk Düsseldorf. Und da wir hinten anfangen, ist Wuppertal als nächstes dran. Und das ist das Stichwort für Dustin gewesen, abzuhauen. Ähm, ich denke, dass er irgendwie technische Probleme hat. Ähm, ich muss mal kurz das klein. machen. Ja, ähm, also wir haben äh, sieben Stammtische im Monat. Ähm, durchschnittlich. Ähm, Und zwar verteilt auf drei verschiedene Stammtische. Einmal ähm, der Hauptstammtisch in wuppertal barmen äh, der findet jeden Montag um 19.30 Uhr statt. Dann ein Stammtisch in wuppertal elberfeld der findet am 1., 3. und 5. Donnerstag im Monat ab 20 Uhr statt. Und ähm, ein Stammtisch äh, jetzt am kommenden äh, 20.03. Äh, um 19 Uhr in Wuppertal-Langerfeld. Ähm, da wird noch geklärt, ähm, ob das weiterhin halt eben jeder dritte ähm, Mittwoch im Monat bleibt. Ähm, da können sich also eventuell zukünftige Termine dann noch ändern. Ähm, momentan haben wir ungefähr 20 bis 25 aktive Piraten von ungefähr 130 äh, Mitgliedern, äh, die wir hier in Wuppertal haben. Ähm, Aktuell ähm, und äh, ständig laufende Projekte äh, sind Pedi, äh, Piraten erklären das Internet, äh, das machen wir zweimal im Monat, äh, donnerstags äh, und zwar halt eben am äh, zweiten und am vierten Donnerstag im Monat, äh, dort äh, laden wir halt eben äh, Bürger ein, äh, ihnen zu erklären, wie das Internet, E-Mail und so weiter funktioniert. Ähm, Geplante Projekte ähm, sind jetzt auch zunächst mal halt eben äh, zum Weltfrauentag werden wir einen kleinen Infostand machen. Ähm, dann ähm, am 16. Ähm, äh, gibt es den Wupperputz ähm, und ähm, im Sommer äh, werden wir äh, ein Grillen veranstalten, wo wir auch äh, die Piraten aus dem Umfeld äh, einladen, äh, aber auch eben auch äh, offen für Bürger. Für den Tag des Wassers haben wir bisher noch nichts geplant Wir hatten jetzt letztes Wochenende die Aufstellungsversammlung Dort wurde Franz-Rudolf Bühning im vierten Wahlgang gewählt Äh, Aktionen gegen Rechts sind jetzt auch noch nicht äh, äh, im Detail geplant. Ähm, auf dem Stammtisch haben wir darauf hingewiesen, ähm, und es werden sicherlich halt eben einige äh, äh, so halt eben auf jeden Fall hingehen. Ähm, jetzt halt eben aber so zusammengeplant äh, haben wir da halt eben noch nichts. Ähm, Liquid Democracy-Werkzeuge äh, für Bürger in der Kommune, äh, da würden wir momentan halt eben Adhocracy äh, bevorzugen, weil es halt eben einfacher äh, für den Anwender halt eben ist. Man, Also es ist halt eben sehr forenähnlich und äh, da kommt man halt eben leichter mit klar äh, als halt eben mit Liquid Feedback und halt eben in Liquid Feedback braucht man halt eben auch schon vorab definierte Anträge eigentlich über die dann abgestimmt wird und mit Liquid Democracy kann man halt eben auch eine Meinungsbildung betreiben ich habe eben glaube ich das Falsche gesagt mit Ethocracy kann man Meinungsbildung betreiben gewünschte Hilfe haben wir momentan keine Ansprechpartner ist das Piratenbüro in Wuppertal ja, das wäre es erstmal. Alles klar, ja, dann danke dir, Stefan. Das sind, magst du noch was hinzufügen? Ähm, nein, wir haben zusammen schon alles vorbereitet. Ah, okay, dann hätte ich vielleicht doch nicht mitschreiben müssen. Gut, okay, dann danke ich euch für die Vorstellung und wir gehen in den Kreis Wesel. Ist jemand hier? Das scheint nicht der Fall zu sein. Jemand aus Viersen hier? Solingen. Joa, zu Solingen kann ich äh, nicht besonders viel sagen. Ich komme zwar aus Solingen, aber da ich jetzt äh, in den letzten Wochen da nicht am Stammtisch war, habe ich da leider keinen Einblick, ob es etwas seit der letzten Region mal ein Neues gab. Grevenbroich, also Rheinkreis Neuss, ist jemand da? Rheinkreis Neuss? scheint auch keiner da zu sein. Remscheid? Dann Oberhausen. Ha, mein Einsatz. Äh, ja, wir haben zweimal im Monat einen Stammtisch. Einmal In der Gaststätte, in dem Hinterraum und einmal im Wahlkreisbüro von Daniel. Aktive Piraten, naja, 10 ist doch eine geschönte Zahl. Äh, letzte Projekte, Eröffnung des Wahlkreisbüros, aktuelle Projekte, wir wählen am Samstag vorzeitig die Büropiraten neu. Äh, geplante Projekte ist BTW 13 Vorbereitungen, da läuft auch mehr. Schleppend als wirklich irgendwas passiert. Und für sämtliche anderen Veranstaltungen gilt das Gleiche. Wir haben einen Dreckkandidaten bereits aufgestellt. Das ist der Andreas Ronig geworden. Das hatte ich letztes Mal schon berichtet. Wie gesagt, für alle anderen Aktionen müssen wir uns erstmal wieder <lacht> etwas besser aufstellen, etwas besser auf. überhaupt, überhaupt einsatzbereit zu sein. Ja, Liquid Democracy äh, habe ich angesprochen, habe ihr auch Interesse angemeldet und allgemeiner Befund ist, ist zu kompliziert, ist zu abschreckend. Wir probieren es erstmal mit einer Unterinstanz von Pirate Arguments, also Wiki Arguments. Äh, Zurzeit keine neuen Piraten, keine Interessenten. Ah, alles läuft, mehr schlecht als recht, aber es läuft. Ansprechpartner bin ich mal. Okay, äh, lass den Kopf nicht hängen, ähm, das wird auch wieder besser, wenn der Wahlkampf kommt, dann werden die Leute auch wieder mehr Begeisterung zeigen und dann kriegt man auch eine ganze Menge mehr Themen unter. Auch an dieser Stelle erstmal danke, dass du das Pad hier bereitstellst, das ist eine große Hilfe, weil das ist äh, wirklich sehr stabil. Dann Viersen, hä, wieso kommt denn Viersen noch mal? Okay, etwas merkwürdig. Äh, Mühlheim an der Ruhr, da scheint keiner da zu sein, niemand aus Mönchengladbach hier. Auch nicht. Jemand aus Mettmann hier? Ist was eingetragen. Gut, okay, dann lesen wir das einfach mal vor. Ähm, fünfmal alle zwei Wochen finden in Mettmann Stammtische statt. Diese befinden sich in Rating, ja. Felbert Mettmann. Entschuldigung, und jetzt ist Mettmann auch da. Ah, dann kannst du ja selber loslegen. Danke. Ja, also wir haben momentan fünf Stammtische, die sich regelmäßig treffen. Zwei haben wir ausgesetzt in Langenfeld und Erkrad, dafür einen neuen gegründet, den Kreisstammtisch, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass viele Leute auf ihren ja, kleinen kommunalen Stammtischen sind, aber wir eigentlich vom Kreis viel zu wenig miteinander reden und noch viel zu wenig voneinander wissen. In der Summe kommen wir schon auf 30 aktive Piraten, aber auf fünf Stammtische verteilt, ist das pro Gemeinde doch relativ wenig. Ähm, wir haben vor, als aktuelles Projekt unsere kreisweite Vernetzung voranzutreiben, wenn man auch sieht, dass wir vier AKs Kommunalpolitik im Kreis haben, die alle mehr oder weniger an den gleichen Themen arbeiten, aber eigentlich nicht miteinander reden und alles äh, immer selber entscheiden und auch heraussuchen müssen. Das wollen wir also noch deut deutlich verbessern, damit wir uns doch tatsächlich als ein Kreis darstellen können. Zufälligerweise haben wir als geplantes Projekt drei Infostände am Tag des Wassers eigenständig hier vorbereitet, wo wir gerade am letzten Kreisstabtisch beschlossen haben, das doch als eine gemeinsame Aktion zu machen. Gerade auch, weil Ratingen den Film vorführen wird am 23. Abends. Zudem wollen wir noch alle gemeinsam auf unseren drei Infoständen einladen. Das sind die äh, ja, kommenden Projekte. Die Aufstellungsversammlung naja, ist terminiert für den 14.04. und wir warten jetzt auf die Einladung und hoffen, dass die nicht erst dann Ostersonntag bei uns ankommt. Uns fehlen noch im Moment Kandidaten dafür, aber die werden sich schon finden, da sind wir recht optimistisch. Und das war es eigentlich, was wir soweit sagen könnten. Vielleicht noch naja, Liquid äh, Democracy-Werkzeuge haben wir ganz kurz besprochen. Aber wir haben alle dass das zu zeitaufwendig wird, um das sinnvoll umsetzen zu können. Aber da lassen wir uns auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Ja, wenn ihr euch gern vom Gegenteil überzeugen lassen wollt, dann würde ich euch einfach empfehlen, mal den äh, Vortrag von Chiggy bei euch äh, zu hören. Und der kommt da gerne zu euch und wird euch vorstellen, was so bereits ähm, in Mönchengladbach gerade äh, in Benutzung ist. Das werde ich mal machen. Ja, Dankeschön. Gut, ähm, ihr seid äh, Mitte April dran mit eurer ähm, Aufstellungsversammlung. Insofern wird ähm, die Einladung dann jetzt Ende des Monats rausgehen, damit dann auch neue Mitglieder eingeladen werden können. Je früher, desto lieber von unserer Seite aus. So, und dann Krefeld. Ist sehen wir aus Krefeld hier. Das scheint nicht der Fall zu sein. Kleve aus Essen. Auch keiner. Düsseldorf. Ja, Düsseldorf ist hier. Wir haben immer noch äh, jede Woche freitags unseren üblichen Stammtisch. 14-tägig kommt noch ein zweiter dazu. Anzahl der Aktiven beraten so zwischen 20 bis 24. Mal mehr kommen, mal gehen. Äh, was wir gemacht haben, wir haben jetzt auch eine Kreisgeschäftsstelle, ein Meter neben der Berti 159 eingerichtet. Ist gestern Abend eingeweiht worden mit dem ersten kommunalpolitischen Treffen. Äh, sind normalerweise dabei unser Wahlkampf. Pro, äh, Thema für die Kommunalwelt aufzustellen. Haben die Berti eingerichtet, sind bei der Visualisierung unserer Haushaltszahlen dran, unseres dicken Buches. Äh, Aufstellungsversammlung haben wir jetzt am Wochenende. Kandidaten zwar noch keine, aber äh, wir sind da sehr optimistisch. Äh, Tag des Wassers wird am Samstag, äh, weil wir Aufstellungsversammlung und Kreisversammlung zusammen haben, besprochen. Äh, für den Film haben wir noch keine Räumlichkeiten. Aber wir werden Ihnen höchstwahrscheinlich zeigen, nur wann, das wissen wir noch nicht, weil wir ja an dem Freitag immer Stammtisch haben. Aktiv gegen rechts, analogisch, wir haben mit den, mit den linken Szene, haben wir eine Gegenveranstaltung angemeldet und werden da auch präsent sein. Mit wie vielen Leuten, wissen wir noch nicht. Liquid Democracy war ein Thema, wollten wir auch eigentlich einsetzen, haben aber eigentlich dieses Frankfurt gestalten, haben wir mit den Frankfurtern sehr gut zusammengearbeitet was wir einführen werden. Der Hackday vom 23. des letzten Monats war da sehr erfolgreich. Da sind über 27 Tools geschrieben worden. Wer das Ganze noch nicht kennt, kann sich das gerne angucken. ist eine Aktion, die die Elf Piraten, also die, Land äh, die Ratsfraktion von Frankfurt, sehr stark voranbringt und die haben das gleiche Ratsinformationssystem wie wir. Deswegen passt das eigentlich sehr gut zusammen. Gewünschte Hilfe. Ja, wir brauchen 36 Stunden Tage für die Zukunft weil unsere Leute alle ziemlich äh, eingebunden sind. Und ansonsten ist eigentlich alles im Lot. Okay, ja, dann danke ich dir, Frank, für die Vorstellung. Dann kommen wir nach Duisburg. Wer mag für ja. Duisburg berichten? Ja, ich bin da. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben eine Veranstaltung, Veranstaltung gehabt mit Andi zum Thema Drogenpolitik. Das war aber schon im Januar. Das ist das Erste. Das Zweite positive ist, wir haben jetzt mittlerweile einen festen Raum. Das ist sehr gut. Dort kann man ungestört tagen. Dann haben wir am 12.3. die Veranstaltung mit die Demo äh, gegen rechts. Dort kommt es dann zu der absoluten Situation, dass Piraten gegen Piraten demonstrieren. Thema Klaus, We äh, der Kollege Wesemann, sag ich mal. Und ja, wir haben so 10, 15 Leute, die regelmäßig was machen. Die Stammtische laufen auch viermal im Monat. Und ja, einen neuen Kollegen haben wir, soweit ich mitgekriegt habe, über, über den Listenverteiler. Der Film Voter Max Money wird bei uns irgendwie über den Listenverteiler geschickt, aber bis jetzt ist da noch nicht viel passiert. Aber ich habe ihn schon mal gesehen, im Fernsehen und auf DVD, allerdings schon im vorigen Jahr. Und das ist das, was mir jetzt so spontan einfällt. Und da sind noch zwei Kollegen aus Dürbberg, vielleicht haben die noch eine Ergänzung. Ja, Kurt, mach du erst mal. Ich habe keine Punkte. Okay, also für Tag des Wassers gab es ja die, äh, auf dem letzten Stammtisch spontan drei Leute, die sich bereit erklärt haben, am 23. einen Stand zu machen, vor unserer äh, KV-Versammlung, ähm, also vormittags, was natürlich dann auch nur in der Innenstadt funktioniert. Und äh, zwei Räumlichkeiten äh, für einen Film anzusehen hätten wir. Ähm, müssten wir aber noch abchecken, welches Datum da ideal wäre. Ähm, den Film könnten wir doch auf jeden Fall zweimal äh, zeigen, oder? Das kann ich dir so mit Sicherheit nicht beantworten. Also was ich hier gerade von Bielefeld gehört hatte, war, dass die relativ kulant sind wohl, wenn man das äh, auch noch ein zweites Mal äh, als Piratenpartei zeigt. Ja, wunderbar. Das würde ja dann uns nicht irgendwie, dann könnte man das einmal halbwegs Norden machen und äh, einmal Richtung äh, Zentrum. Dann die, die dafür gedruckt werden, kriegen wir automatisch, wenn wir jetzt sagen, ja, wir nehmen daran teil. Ja, also es wäre gut, wenn ihr dann sagen könntet, auch wohin ihr die geliefert haben möchtet. Insofern wäre es schon besser, wenn ihr da ähm, vielleicht, äh, wenn die dann im Shop sind, dann auch diese ähm, Wege nutzt, weil da sind dann wirklich schon Prozesse für die Logistik äh, definiert. Das wäre äh, arbeitserleichternd. Ja, das macht unser Fachmann, ne? What, oder? Was denn? Du bestellst dann die Flyer, die wir brauchen. Adresse ist ja automatisch hinterlegt. Von 23. jetzt schon? Ja, sobald die da sind. Ich weiß ja nicht, wann die reingestellt werden. Die sind ja gerade noch in der Mache. Ne? Ich versuche es auch im Zaun zu haben. Okay, dann für den 12.3. bräuchten wir noch, also was Pro-NRW-Demo betrifft, noch Unterstützung, weil das ja mitten in der Woche ist, ähm, haben wir da zu wenig Leute, die da dran teilnehmen können. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anders ähm, zufälligerweise vormittags kann am 12.3., ähm, so 10, 11 Uhr auf, äh, ähm, aufschlagen wäre nicht schlecht. Wir versuchen, mit dem Veranstalter zu sprechen derzeit, also morgen habe ich ein Gespräch mit denen, dass einer auch auf die Bühne darf und reden. Okay, äh, an wen kann man sich denn bei euch wenden, um da mehr erfahr zu erfahren, was da genau ähm, braucht wird, wo man sich trifft und so weiter? Also rumgeschickt hatte ich das schon bei uns. Im Syncforum steht auch alles, ähm, aber man kann sich auch direkt an mich wenden. Okay, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn du dann ins Pad dann auch noch irgendwie eine Kontaktmöglichkeit äh, für dich da einträgst äh, als Ansprechpartner. Okay, also Ich habe ins Bett habe ich die, den, den, das Kontaktbett von Duisburg auch eingegeben und die Informationen. Ne? Das steht im Tagungsbett, aber ich bin da nicht mehr dran, weil ich kann ihn nicht erreichen. Okay, dann hatten wir hier eine Zwischenfrage von Klausch. Ja, guten Abend äh, aus Thüringen, äh, gerade auf 12.3. Duisburg vor dem Problemhaus, äh, ich bin unter anderem Vorstand von Wir gehen mit, wir sind dort ja äh, auch äh, mit diesem äh, mit diesem Solidaritätsfrühstück, äh, irgendwie eine Kontaktadresse, dass ich auch zu dem Veranstalter vielleicht mal Verbindung kriegt, weil ich bin, nun, äh, bin ja auch Pirat, äh, weil unter anderem, äh, wenn, wenn man dann einen Redeslot kriegen könnte, äh, ich könnte Ali zum Beispiel, Ali Cologne aktivieren, der wird wahrscheinlich, ich werde am 12.03. auch dort sein, äh, zu dem Pressefrühstück, beziehungsweise dem Solidarfrühstück, äh, und würde dat, äh, eventuell Ali auch mitbringen, äh, dann könnte der eventuell äh, für die Pirate reden und das Ganze, dass man da mal Kontakt kriegt und das noch ein bisschen äh, weiter bewirbt, dass man da wirklich nur Pirate aktiviert. Da sollte man natürlich, äh, wer ist denn dort der, der, der Anmeldende Für, für, für die GG. Das ist äh, die DGB in dem Fall. Die macht das natürlich für die Stadt Duisburg. Ja gut, dann äh, einfach äh, wer, wer geschickt äh, Informationen bzw. Kontakt zu mir oder äh, über mich oder aus über, äh, über Duisburg, dass man da, dass man da was, was kriegt, dass man vielleicht sogar bis hin äh, das auch noch äh, weiter bewirbt. Ja, also erstmal müssen wir gucken, ob wir überhaupt reden können. Dann kann ich dich kontaktieren und ähm, dann haben wir schon äh, jemand aus dem Landtag, der eventuell reden würde und unser Direktkandidat, der Reiner, versucht zu nehmen. Äh, Kurt, weiß ich nicht, kannst du es eventuell doch noch machen? Du hattest ja Nein gesagt. Nee, ich bin definitiv bis 14. auf Übung. Genau, also schauen wir erstmal, wenn, dann wird ja wahrscheinlich nur einer reden können. Wir schauen erstmal die, die auf der Liste sind und wenn, dann können wir immer noch jemand anders von außerhalb der Auslösung. Klaus, aber, äh, Entschuldigung, dass ich kurz dazwischen, äh, Klaus, zu, für dich zur Information, äh, wir gehen mit, hat auch äh, Kontakte zur DGB, sind wir gerade am Bauen, äh, kann ich dir morgen mehr zu sagen. Alles klar, danke, dann äh, gucken wir bloß, dass wir das von anderer Seite auch noch bewerben, weil es ja unter der Woche ist, dass man noch vielleicht andere Piraten dabei oder können. Ja, in Düsseldorf ja. zum Beispiel, da ist bestimmt noch Möglichkeit. Ja, wir machen das über das Frühstück hier in Duisburg. Kriegen wir schon hin. Äh, okay, Alex, okay. ich habe noch eine Frage zu den Neumitgliedern. Ähm, wir haben drei Neumitglieder und die beschweren sich darüber, dass sie immer noch keine Info haben, obwohl sie freigeschaltet sind, die kriegen nichts. Wann ist denn das so in der Regel? Was können wir denen sagen? Sie müssen einen, ihren Mitgliedsbeitrag bezahlen und dann sind sie Mitglieder. Also nur das Annehmen von äh, euch. Als Kreisverband macht sie noch nicht zu Mitgliedern, denn seit dem Bundesparteitag in Bochum gibt es die Neuregelung, dass neben der Aufnahme durch, den niedrig, durch die niedrigste Gliederung auch der Mitglied, also die Zahlung des Mitgliedsbeitrags entscheidend für die Mitgliedschaft ist. Wunderbar, danke für die Info. Äh, nee, da habe ich Thema, jetzt noch ich mal ich eine Frage. <lacht> Der Mitgliedsbeitrag soll ja überwiesen werden, wenn möglich direkt schon mit der Mitgliedsnummer, die ist aber ja noch gar nicht einsehbar, wenn das Mitglied beschädigt wurde im Verwaltungsportal, das ist ein bisschen unglücklich gelöst, weil in dem Moment, wo der also in dem Moment, wo jetzt der Kreisverband jemanden einen Antrag bestätigt, ist äh, bestätigt der bestätigte Antrag, glaube ich, so an sich sogar schon nicht mal mehr sichtbar. Das heißt, man weiß nur, okay, das ist jetzt wieder weg, aber man kommt nicht an die Mitgliedsnummer, die es ja wahrscheinlich auch noch nicht gibt, weil ich noch nicht Mitglied bin, äh, dran. Und dementsprechend kann ich aber natürlich auch noch nicht nummerbezogene Überweisung tätigen. Also irgendwie ist da der Prozess noch ein bisschen unglücklich, finde ich. Okay, Hannes, äh, ich, also, meine Info ist, dass der Jörg in der letzten Woche, der diese Aufnahmen und Kündigungen, also die Mitgliedsbearbeitung macht, äh, da einen neuen Prozessteil reingebracht hat. Insofern denke ich, dass das, äh, inzwischen automatisiert auch funktioniert. Ähm, ich werde morgen in der Vorstandssitzung den Jörg nochmal fragen, wie da der Prozess genau gestaltet ist, dann können wir da vielleicht alle mehr Klarheit bekommen, aber das ist zumindest ähm, die satzungsmäßigen Voraussetzungen, ähm, halt, dass neben der Aufnahme dann halt auch die Mitgliedsbeiträge gezahlt werden müssen. Der Kurt hatte auch noch eine Frage. Ging in dieselbe Richtung. Weil bisher war es ja mal so, dass du die erste E-Mail bekommst mit deiner Mitgliedsnummer, dann überweist du. Also das hat sich jetzt oder wird sich auch entsprechend ändern. Ja, also da gibt es wohl eine Anpassung. Ich nehme das mal auf die Agenda morgen für die Vorstandssitzung und dann kann der Jörg ja nochmal abschließend sagen, wie der Prozess jetzt genau aussieht. Wäre es möglich, dass wir da irgendwie äh, gezielt dann noch mal eine Info zu kriegen? Also beziehungsweise, ja. oder steht das vielleicht im Protokoll dann einfach hinterher? Weil das dann, nur, dass wird, ich weiß, wo ich hinterher nachgucken muss. Genau, das wird im Protokoll äh, stehen. Und was wir noch machen können, ist, es gibt ja die die äh, Mailingliste für die äh, Verwaltungsleute aus den Kreisverbänden. Ähm, da könnten wir diese Information dann auch noch mal drüber äh, bringen. Dann äh, sind die Leute auch informiert. Ja, klingt gut. Danke. Gut, okay, dann ähm, sind wir im nächsten Regierungsbezirk, das ist Deathmalt, wenn ich das richtig sehe, und Paderborn. Da scheint aber keiner da zu sein, dann minden lübbecke ist da jemand da. Scheint wohl nicht da so zu sein, allerdings ist etwas im Pet hinterlegt. Und zwar jeden zweiten Dienstag findet ein Stammtisch statt. Es gibt acht aktive. Letzte Projekte waren die Mitfinanzierung des Salber-Vortrags. Ähm, aktuelle Projekte ist die äh, Grundekette am 9. März. Ähm, Filmverführung Water Makes Money ist geplant. Die Aufstellungsversammlung wurde bereits durchgeführt. Um, ob man am Tag des Wassers äh, mit teilnimmt, weiß man noch nicht, aber die Filmvorführung ist geplant. Äh, Aktionen gegen rechts und äh, sich den Gegenstellen ist noch nichts bekannt, ebenso nicht für die Einsetzung von Liquid Democracy Werkzeugen. Wer sich äh, an die an den Minden-Lübecker wenden möchte, der kann das tun über vorstand.piratenpartei-milk.de und äh, es gibt ein Protokoll des Mindener Stammtisch, was verlinkt ist. Dann kommen wir nach Lippe. Möchte da jemand was vorstellen? Dann Höxter. Herford. Äh, ja. Schieß los. Äh, also ich habe auch schon ein bisschen was eingetragen ins Pad. Also wir haben äh, auch weiterhin wöchentlich unseren äh, Stammtisch. Sind so sieben bis zwölf Piraten, also schwankt im Moment relativ stark, je nachdem, was auch gerade so ansteht. Wir hatten jetzt zuletzt eine längere Diskussion über Ziele der Piratenpartei, sind in dem Zuge auch dann nach Bielefeld zum Vortrag des Professor selber oder Dr. selber oder wie auch immer, ähm, gefahren und haben uns das äh, mit angehört und mit aufgenommen. Ähm, sind jetzt im Moment gerade unter anderem dabei, die Sexismusdebatte, die ja angestoßen wurde oder wieder mal angetreten wurde, durch den Fall von Herrn Brüderle ein bisschen mal genauer zu beleuchten und uns da mal ein bisschen gegenseitig schlau zu machen, ähm, diskutieren das Thema also sehr intensiv aus, auch aus verschiedenen Blickpunkten. Ähm, geplant, also ja, jetzt am 9. März ist eben diese grunde ähm, kette Fukushima-Jahrestag. Ähm, dann werden wir direkt im Anschluss ähm, Wiki-LAN machen, also so eine Mischung aus äh, LAN-Party und wir räumen unsere Wiki-Seiten auf. Können wir sehr empfehlen, macht Spaß. Hier in der Gegend ja die... Äh, geplante Rekommunalisierung der E- und ähm, Stromversorgung und da gibt es ein, in einigen Re, äh, Städten und Gemeinden halt Bürgerbegier und ähm, da müssen wir uns aber erstmal schlau machen, bisschen was ganz in jeder Stadt ein bisschen anders aussieht ähm, und das durchaus sehr unterschiedlich zu bewerten ist. Ähm, unsere Aufstellungsversammlung hatten wir am äh, muss ich lügen, 24. Februar und haben auch einen Direktkandidaten aufgestellt. Ähm, Tag des Wassers hatten wir bis jetzt noch nicht auf dem Schirm, aber ich habe gerade schon mal unser äh, Kino hier in Herford angeschrieben, ob die eventuell Lust haben, mit uns zusammen den Film fortzuführen. Mal gucken, was da passiert. Also bisher war da noch nichts zu so geplant. Ähm, ich habe aber mitgekriegt, auch dass in Bielefeld oder generell in OWL auch da an einigen Stellen geplant ist, diesen Film Water Makes Money zu zeigen. Und da werden wir wahrscheinlich einfach mal gucken, ob wir da vielleicht auch mit aufspringen können in Herford. Demo gegen Rechts, bzw. gegen Pro NRW wird also in, im Kreis Herford selber äh, nicht direkt interessant, aber Bielefeld ist ja direkt nebenan, das heißt, wenn da in Bielefeld eine Gegendemo ist, dann werden wir da auch mit auflaufen, sicherlich. Ähm, Liquid Democracy, ähm, ja, äh, die Frage war ja, würdet ihr das äh, betreuen? Ja, bestimmt, äh, machen wir bestimmt gerne, aber im Moment ist das für uns noch relativ weit weg, weil es halt ein sehr komplexes Thema ist, was wir erstmal entsprechend vorbereiten müssen. Also Kreis Herford ist eben im Gegensatz zu den kreisfreien Städten ein bisschen schwieriger zu handeln, weil es eben viele einzelne Städte und Gemeinden sind und man jetzt nicht sagen kann, man macht für den ganzen Kreis jetzt eben Liquid Democracy oder so, sondern also wir können das auf uns bezogen machen, aber eben halt nicht auf die Verwaltung bezogen, weil das äh, da der Angriffspunkt eine andere ist. Ja, ansonsten diskutieren wir regelmäßig darüber, wie wir mit äh, so wenig Leuten, die aber doch ja einmal die Woche zusammenkommen und durchaus zwei, drei Stunden zusammensitzen, irgendwie noch produktiver arbeiten können. Ähm, wenn da jemand eine richtig gute Idee zu hat, bin ich da immer offen für. Ansprechen kann man äh, alle, habe ich jetzt hingeschrieben, also gerne mich, aber auch gerne jeden anderen Mailingliste ähm, Mailingliste und ja, wie auch immer man jemanden erreichen will. Und ja, das ist eigentlich so der Stand der Dinge. Okay, dann können wir ja direkt weitermachen mit Gütersloh. Das kann ich übernehmen. Guten Abend, dich? Ja, du rauscht ein bisschen, aber Schnell. Ähm, ja, wir haben alle zwei haben Stammtisch in Düsseldorf direkt am Monat in Halle. Ähm, alle zwei Wochen treffen wir uns auch zu einem HK Kommunalpolitik. Insgesamt ist das aber eher Schwachbesuch. Ähm, ja, insgesamt sind wir nur 7 Piraten. Ähm, der wird in unsere Ausstellungsversammlung für den Wahlkreis. Äh, da ist Jonas aus der Kandidat geworden. Ähm, auch relativ schwachig besucht. Der aktuelle Projekt ähm, versuchen wir jetzt die Mitgliederversammlung von OWL in Götzlos zu realisieren. Ähm, das ist ja als in der Planung. Ähm, Gebäudeprojekte sind Teamabend zum Thema ÖPNV. Wenn wir uns gerne vielleicht wie die Einzelreferenten einladen wollen. Das ist aber ähm, ein Beispiel, das könnte frühestens im Mai geschehen. Auch schon, gesagt, wie gesagt, hatten wir jetzt gerade ähm, des Wassers. Bisher haben wir nichts geplant, aber das, das. gucken wir mal, brauchen beim Video vielleicht mal ein bisschen aufspielen können. Ob ja. das wir dann nachher noch irgendwas machen. Zum Beispiel, äh, das, das ist nicht, aber wir werden mhm. Watermex Money, die wir in auch aufführen. Mhm. Gegen rechts sind wir nicht aktiv. Bisher zumindest. Ähm, Liquid Democracy, ähm, ja, ich denke, der würde auch wirklich zu einer Betreuung von die Manpower fehlen. Vielleicht äh, hatten ein Bürgerhaushalt ein, Bürgerhaus, ein Güterswo, den wir halt versucht haben zu begleiten, aber der wurde leider von der Stadt eher abgebügelt, dass das äh, nicht mehr ist. Ähm, Wünscht Hilfe momentan keine. Ja, Ansprechpartner bin ich. Irgendwelche Fragen? Jo, also solltet ihr euch noch entschließen für ähm, Water Makes Money oder so, einfach Rückmeldungen geben. Vielleicht könnt ihr das ja noch diskutieren. Gut, dann danke ich dir und dann würde ich vorschlagen, machen wir direkt weiter mit Bielefeld. Aber gerne doch der Michael hier. Schönen guten Abend. So, und wir haben äh, zweimal im Monat Stammtische, wir sind rund 20 aktive Piraten. Letzte Projekte habe ich gerade noch eben nachgetragen, äh, war ja am 7.2. der Salber vortrag recht groß. Wir hatten 85 Besucher, wir hatten 50, also bis zu 50 Zuschauer im Livestream. Wir haben jetzt schon über 420 Abrufe des YouTube-Videos, haben das ja auch ziemlich gut publik gemacht, denke ich mal. Das hat ziemlich gut funktioniert. Johannes Ponader war da, Udo Vetter war da auf dem Podium hinterher noch. War eine gute Geschichte. Aus ganz OBL sind Leute gekommen und auch sehr viele Gäste werden wir plakatiert. Also das lief eigentlich ziemlich gut. Ganz aktuell haben wir uns positioniert in der Sache drohende Schließung des Bunkers Ulmwall. Das das eine jugendkulturelle und pädagogische Einrichtung. Die sollte halt, oder vielmehr, da sind die Zuschüsse der Stadt in Höhe von 96.000 Euro vakant und auf der Kippe, weil natürlich auch die Stadt Bielefeld sparen muss. Wir haben dazu eine Pressemitteilung rausgegeben, konstruktiv gesagt, wo denn das Geld herkommen könnte. Wir haben vorgeschlagen, einen sogenannten Bunkersoli einzuführen, haben das sehr plakativ gesagt, indem wir gesagt haben, die Besucher der Oetkerhalle in Bielefeld sollen doch einen Euro oder halt ein Bunkersoli, einen Euro, einen Euro, einen Euro 50 pro Eintrittskarte bezahlen. Das ist natürlich sehr plakativ. Die Das ist halt sogenannte E-Musik, das heißt, da finden die Symphoniekonzerte und sowas statt. In diesem Zusammenhang haben wir am äh, darauffolgenden Sonntag auch direkt eine Aktion gemacht. Wir haben die offiziellen Unterschriftenlisten dieses äh, bunkers ulmen Weil mitgenommen, haben äh, kleine Flyer gedruckt, haben unsere Idee dort <lacht> publik gemacht, auch darüber eine Presseerklärung geschrieben. Das kam eigentlich ziemlich gut an. War eine tolle Aktion. Insgesamt sehr schnell, innerhalb von zwei Tagen alles durchgeführt. Also mit Beschluss auf der Mitgliederversammlung und tatsächliche Durchführung. Aktuell haben wir Projekte, ähm, wir werden übermorgen einen Vortrag zum Masterplan Innenstadt bei uns auf dem Stammtisch hören. Wir werden am 21.3. zu eben diesem Thema eine Stammtischexkursion machen. Wir werden Ralf Dlörfeld bei uns haben, am 4.4. zum Thema Open Government, offene Kommune. Wir erarbeiten gerade eine Positionierung zum Thema Medizinische Fakultät in Bielefeld. Das ist durchaus Thema im Landtag und da arbeiten wir eng mit Oliver Bayer zusammen. Geplante Projekte, es wird eine BGE-Veranstaltung geben. Wie die aussieht, wie groß und in welcher Form, steht noch nicht fest. Ist halt in Planung, aber sie wird es geben bis Ende April. Dann ist ebenso eine Planung, zum eine Veranstaltung Eine Veranstaltung äh, zum Thema echte Partizipation bei öffentlichen Planungsprozessen in Planung. Da halt auch wieder Anlass dieser Masterplan Innenstadt, der im Prinzip wo die Bürgerbeteiligung wieder nur aus Informationen, aber nicht aus Partizipation besteht. Ähm, Aufstellungsversammlung hatten wir schon, die war am 16.2. Lars Büsing ist Direktkandidat geworden. Wir werden am Tag des Wassers höchstwahrscheinlich mitmachen. Soweit ich weiß, wurde der Antrag der Infostand am 22. Auf jeden Fall werden wir in irgendeiner Form was machen. Den Film Water Makes Money werden wir vorführen. Zurzeit ist geplant, am 20.04. das Ganze zu machen, wobei uns da ja noch der Landesparteitag so ein bisschen in die Quere kommen kann. Ähm, aber der Termin ist erstmal gefixt. Es wird auch Nico Kern aus äh, dem Landtag kommen, unser europapolitischer Sprecher für eine anschließende Diskussion. Das ist ja ein Samstag, der 20.04., wollen wir dann 15 Uhr machen. Wir werden das Ganze wieder schön auch für die Öffentlichkeit bewerben mit Plakaten, mit Pressemitteilungen, Social Media, was man alles tun kann. Pro NRW, ja, machen wir definitiv mit. Es ist so, wir haben in Bielefeld ein sehr, sehr breites Bündnis gegen rechts, wo insgesamt rund 60 Organisationen mit dabei sind und auch wir. Da bin ich zum Beispiel selber äh, quasi der Verbindungsmann, der immer bei den äh, Treffen dieses Bündnis gegen Rechts mit dabei ist. Also da sind wir in jedem Fall mit dabei. Die Toyota Crew hier hat diesen Aufruf des Bielefelder Bündnisses auch schon unterzeichnet. Übermorgen ist derselbe Antrag auf unsere Gesamtmitgliederversammlung, sodass dann auch der Kreisverband Bielefeld ganz offiziell dann mit dazu aufrufen wird. Und das werde ich dann natürlich auch in ganz OWL dann nochmal publik machen, dass möglichst viele halt wirklich kommen. Liquid democracy Kann ich nicht zu so sagen, ist bei uns nicht wirklich Thema. Zumindest mir nicht wirklich aufgeploppt. Gewünschte Hilfe fällt mir zurzeit nicht wirklich was ein. Ansprechpartner ist halt äh, die Isabel Sando, unsere Kreisvorsitzende, natürlich auch ich. Man kann auch mich ansprechen. Ich habe ja die Eintragung hier gemacht. Äh, nebenbei erwähnt, wir haben in OWL gerade, das ist jetzt hier verlinkt, ähm, eine Projektliste, die ist quasi noch im Beta-Stadium, auf dem letzten TDPA, den wir am Sonntag hatten, Ostwestfalen-Lippe, Tag der politischen Arbeit. Da haben wir, da haben ganz viele einzelne ihre persönlichen Projekte, die sie fortführen möchten, wie zum Beispiel diese Filmvorführung, also was in den einzelnen Städten ist, kann man sich dort angucken. Die wird Anfang nächster Woche komplett fertig sein, so dass sich dann auch andere da eintragen können. Sie das anschauen können, vielleicht auch können, wo Sie mitarbeiten wollen. Das wollen wir halt auf OWL-Ebene machen, das Ganze. Okay, ja, klingt super. Dankeschön. Dann. Ich könnte noch, ich könnte noch was zu den Kreisen sagen, wo jetzt keiner da war, weil wir uns hatten. Okay. Also, ähm. Um, ich glaube, die sind nicht, den nicht so aktiv, aber die hatten jetzt gerade eine Aktion zu, ähm, ja, zu Konfessionsschulen, dass Schulen geschlossen werden sollten. Und da gab es ein Bürgerbegehren, wo der Speaker recht aktiv war, was dann sehr viel Geschäft gesammelt hat, aber ähm, das ist dann am formalen Entwurf gescheitert, dass er das abgehoogelt er wurde, aber das ist wohl recht gut angenommen worden. Ähm, in Lippe, da wird, glaube ich, den Vorstand gewählt, ähm, die sind insgesamt sind auch noch recht aktiv. Ähm, wird jetzt glaube ich auch am Vortagabend äh, zum Thema Rechtsextremismus geplant und glaub ich glaube noch ein, zwei andere Projekte. Stimmt, am 12.3. haben wir das, ja. Ähm, in Paderborn, da ist glaube ich momentan auch nicht so viel los. Ähm, ich glaube, wir äh, wollten auch den Film zeigen. Oder mich da, Michael? Ist auf jeden Fall angedacht, Ja. Ja, aber ansonsten äh, wird der, ja derzeit nicht viel geplant. Dreckel, da haben sie gewählt. Das war die Sabine Martini. Weiß die Sabine? Ja. Das ist das, was man zu anderen Kreisen sagen kann. Alles klar. Ja, super Sven, danke. Dann kommen wir nach Arnsberg und dort in den Kreis Unna. Ist da jemand da? Nach Soest. Mag da jemand berichten? Na klar. Weil ich ja eh gerade hier war, ist mir auch aufgefallen, dass du Soest auch schon gar nicht mehr aufgeführt hast. Und da habe ich mir gedacht, ich äh, nehme das mal in die Hand. Ähm, der Zyklus unserer Stammtische äh, ist weiterhin vier Stück im Monat. Soest, Werl, Lippstadt und Warstein, wobei die letzteren beiden schlecht besucht sind. Wir haben ungefähr 15 aktive Piraten. Auf der Aufstellungsversammlung wir 19. Aber gut, die sind eigentlich alle immer aktiv. Ähm, Letzte Projekte in Soest entsteht ein vitales videostreaming Team. Die haben auch bei der ähm, äh, wir gesund beim Gesundheitskongress äh, schon das Streaming übernommen. Ähm, wir haben da diese diese Takencasts eingerichtet. Wir haben jetzt auch die Aufzeichnung vom drogenpolitischen Vortrag gemacht. Der war auch ähm, ja zum Thema äh, Tekencast Gäste und Themen erwünscht. Also es gibt einen ersten Tekencast. Das ist hier irgendwie verlinkt hier auch bei der AK20.de Ähm, wo ich auch mal schon beim Thema bin, unsere Räume in der Adamskaserne. Äh, wir haben da zwei Räume. Die haben wir in letzter Zeit renoviert. Wir haben da einen Internetzugang liegen, wir haben da Technik liegen, wir haben da Stühle, Tische und so weiter und so fort. Ähm, das nutzen wir als Schulungs- und Tagungszentrum. Also es sind so äh, beide Räume zusammengenommen, rund 120 Quadratmeter. Konnten wir relativ günstig schießen, das Ding. Ähm, ja, wir hatten eine Kreismitgliederversammlung mit Vorstandsneuwahl und im, ähm, davor war eben Direktkandidatenwahl. Äh, aktuelle Projekte, unsere Räume in der Adamskaserne müssen weiter mit, ähm, die müssen neu verkabelt werden. Wir kriegen also einen eigenen Stromzugang da und ein eigenes Stromnetz. Ähm, das Netz, wir wollen das Netzwerk ausbauen, äh, also Internetleitungen äh, überall hinlegen und äh, das WLAN in näherer Zukunft auch mal offen machen. Ähm, wir planen einen Tag der kommunalpolitischen Arbeit äh, oder auch ähm, Kreisstammtisch äh, Kreis Kreis genannt. Ähm, da geht es einfach darum, dass wir uns mal in Richtung 2014 ein bisschen orientieren möchten, um ein Wahlprogramm aufzusetzen. So, die Aufstellungsversammlung ist erledigt. Ich hole gewählt und war auch schon auf der ersten Podiumsdiskussion. Tag des Wassers habe ich jetzt angestoßen. Ebenso die Geschichte mit dem Film, den würden wir in der Landeskaserne vorführen wollen und da auch eine Pressemitteilung schreiben. Also das ist jedenfalls meine Idee, das ist jetzt das, ich angestoßen habe, aber wenn ich was anstoße, dann rollt es meistens auch. Äh, sind wir aktiv gegen rechts? Pro NRW ist auf Tour. Ähm, ja, haben wir auf dem Schirm. Äh, Wickede ist äh, pro NRW. Diesen Samstag Ähm, macht bespaßt uns allerdings die Partei die Rechte und äh, wir spaßen halt zurück, deswegen habe ich ja leider auch meine Tour nach ähm, Rostock absagen müssen, weil ich habe das schon zweimal gefehlt irgendwie, das ist irgendwie so ein Jahrestag ähm, wo hier in irgendwie so ein Halbrechter abgestochen wurde von einem ähm, Migranten und ähm, das nehmen die Rechten natürlich gerne zum Anlass hier zu demonstrieren Da können wir natürlich gerne auch noch Hilfe gebrauchen, weil das ist auch wieder relativ kurzfristig. Wir haben jetzt am Samst, letzten Samstag erst dazu entschlossen, das anzumelden. Ich versuche hier noch was auf die Beine zu stellen, aber ähm, zeitlich bin ich irgendwie auch durch einen anderen Job im, in der Partei gebunden. Würden wir Liquid Democracy Werkzeuge für Bürger in der Kommune betreuen? Ja, würden wir. Ich habe da auch schon, wir haben da öfter mal drüber gesprochen. Wir haben auch mal ähm, ähm, ein paar Tools ausprobiert, ähm, sind aber mit allen noch nicht so glücklich. Wir versuchen auch gerade einen Termin zu finden, um den Checky einzuladen. Ähm, gewünschte Hilfe, ja, Hilfe bei den Gegendemos und ähm, falls irgendjemand mal Räume braucht für Schulungen oder andere Piratenaktionen, äh, da ist der Link. Die Seite ist gerade im Aufbau, aber wie gesagt, es sind rund 120 Quadratmeter, da ist ein Vortragsraum und ein so ein Aufenthaltsraum mit einer Theke und einer Sitzgelegenheit, einer Couch. Ähm, da kann man schön arbeiten, da liegt auch Internet, 100 Mbit. Ja, Ähm, Ansprechpartner bin jetzt ich gerade mal, weil ich gerade da war und ähm, werde es wohl in Zukunft da auch sein und ja, das war's. Gibt's Fragen? Da scheint wohl keine zu geben. Auf jeden Fall danke ich dir, Fitz, für den Bericht, was da so alles los ist, was ihr plant. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass ihr da genügend Unterstützung bekommt. Also ähm, vielleicht kannst ja nochmal über den Hellweg-Stammtisch, äh, die Mailingliste, die haben ja auch viele abonniert, vielleicht nochmal nachfragen, ob da äh, Leute vielleicht sich nochmal mobilisieren können, um euch da in Soße zu unterstützen. Ja, genau. Wir versuchen gerade erst, uns selbst ein bisschen zu konzernieren. Also ich stehe da auch mit einigen Linken im Kontakt. SPD haben wir ein bisschen Kontakt dazu. Die Stadt, ich habe wohl dem Bürgermeister ein bisschen zu viel auf die Füße getreten. Die spielen nicht mehr mit uns, also da müssten wir, wenn dann, selber aktiv werden. Oh ja, kriegt das schon. hin. Aber ja. Gut, dann schauen wir mal, was ist denn los in Siegen-Wittgenstein? Ich glaube, da bin ich die Einzige der Einzige, da ja in Siegen. Wir haben äh, den Direktkandidaten gewählt. Das ist wieder Nils Ferber geworden, unser Pressesprecher. Dann äh, wir waren neun Piraten anwesend. Am Stammtisch sind normalerweise fünf. fünf. Dann, ähm, was ich auf einer Mailingliste gelesen habe, ist, dass äh, sie von den Linken in Nepfen, also aus einem Dorf weiter, angesprochen worden sind, äh, wegen der Kommunalwahl nächstes Jahr, dass äh, sich zusammentun oder zusammenarbeiten. Den kenne ich auch. Wir waren gemeinsam in der BGE-Gruppe. Und was interessant zu sein scheint für den Stammtisch ist dieses ÖPNV-Projekt, was angedacht ist, das getestet wird in einzelnen Städten, weil wir jedoch relativ abgeschlossen sind. Aber so wirklich in Bewegung ist eigentlich nicht besonders viel. Dann Liquid Democracy habe ich gefragt, ist erstmal nicht angedacht. Dann Tag des Wassers, glaube ich nicht. Ich werde aber mal einen Link rumschicken. Oder werde werd mal äh, werd dazu ähm, auf, auf die Mailingliste setzen. Tag der Privatsphäre haben wir auch nicht geschafft. Äh, äh, man Power. Ja, ich denke mir so durch zu, die, die Wahlen wird das Ganze wieder ein bisschen Auftrieb bekommen. Das war's. Ja, prima, Dankeschön. Ja, dann hoffe ich, dass wir da noch eine positive Rückmeldung bekommen für die Unterstützung beim Tag des Wassers. Ähm, wäre schön, wenn ihr das zeitnah vielleicht dann auch eine Rückmeldung geben könntet, dass ihr dann auch die notwendigen Materialien auch mitbekommt. An dich oder an Carsten Trojan? Ähm, Vorstand Ed, ist, glaube ich, das günstigste. Ansonsten okay. muss man halt schauen. Ja. Gut. Ähm, dann Olpe. Ist jemand aus Olpe hier? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Märkischer Kreis. Scheint auch keiner hier zu sein. Auch Ja, da bin ich hier. Ähm, unser einer Stammtisch, beziehungsweise bei uns äh, haben wir die in Bürgertreffs umbenannt. Der findet gerade in Arnsberg statt. Also die dürften auch so langsam mal nach Hause kommen. Der findet jeden ersten Dienstag im Monat statt. Äh, der andere findet in Brilon alle vier Wochen statt. Da war letzte Woche der letzte. Äh, aktive Piraten haben wir ungefähr äh, fünf bis sechs mal einer mehr, mal einer weniger. Äh, letzte Projekte habe ich jetzt auf die Schnelle nicht zusammengekriegt. In letzter Zeit waren wir ein bisschen ruhig, haben uns mehr auf äh, Pressearbeit äh, und überhaupt Aufbau und die letzte KMV und unser Programm hier konzentriert. Äh, aktuell ge äh, haben wir hier noch ähm, äh, kümmern wir uns vor noch um die Aufklärung äh, um die verami klinik in äh, Meschede. Da sind äh, Patientenakten nicht, wirklich nicht gesichert richtig worden. gesichert worden. Und ähm, auch abhanden gekommen und der Presse zugespielt worden. Und da läuft gerade noch eine kleine Anfrage im Landtag. Ähm, geplant ist hier noch, ähm, wo wir uns noch um die Transparenz hier in der Kommunalpolitik kümmern. Vor allem was ähm, ähm, der, der Protokolle angeht, dass man die nicht nur vor Ort immer abholen kann, sondern auch, äh, dass die einfach mal online gestellt werden. Äh, da klopfen wir einigen gerade noch auf den Finger. Ähm, Infostände machen wir erst, wenn es wieder wärmer ist hier ist es wirklich noch arschkalt und äh, aktuell sind wir ein bisschen am gucken, wo wir hier zum Beispiel Freifunk äh, mal äh, einrichten könnten unsere Aufstellungsversammlung war am 23.02. in Meschede Olpe, da haben wir Julius H. gewählt, auch Twitter HSK Pirat, äh, dort haben wir auch das Piratenbüro wiedergewählt, also sind wir alle drei wiedergewählt worden Und unser Programm haben wir noch erweitert. Beim Tag des Wassers und zu dem äh, Film, da treffe ich morgen noch den Daniel, äh, das werden wir mal besprechen. Ich habe das eben noch über die Mailingliste geschickt. Mal gucken, wer da antwortet, was die anderen noch für Ideen haben, wer mitmachen möchte. Äh, rechte Parteien sind bei uns zum Glück äh, so gut wie gar kein Thema. Also wenn, dann müssen die wohl irgendwo im Untergrund sein oder in der CDU. Äh Äh, daher sind hier Aktionen gerade nicht deswegen geplant. Ähm, Liquid Democracy ist, äh, haben wir unter anderem in unserem Wahlprogramm drin. Und äh, wir sind auch öfter mit Piraten aus Münster ähm, äh, am unserem Unterhalten, wie die das machen. Die haben etwas äh, Ähnliches da, meine ich, aufgebaut. Auf jeden Fall äh, sind wir da immer mal am Gucken, wie wir das machen können, ob wir das selber machen können wie wir das voranbringen können. Äh, als Hilfe, äh, aktuell hätten wir gerne eine eigene Liquid-Feedback-Instanz für die Piraten hier im HSK. Da hatte Daniel schon mal eine Anfrage gestellt, ich weiß da leider gerade den aktuellen Stand nicht. Ähm, wollen wir hoffen, dass sich da bald was tut, weil unsere Piraten das gerne haben möchten. Ansprechpartner ist das Piratenbüro hier im HSK, äh, Daniel Wagner, ich, Florian Otto und äh, Reinhold Kahle, der ist nicht auf Twitter vertreten, per E-Mail einfach an at piratenpartei hskde Und äh, ansonsten findet am 15.3. ab 18 Uhr im Mumble unsere nächste Piratenbüro-Sitzung statt. Alles klar. Ja, danke, Florian. Ähm, ich Wenn der Daniel sich da schon gekümmert hat um die Liquid Feedback und das Ganze, dann wird er bestimmt schon mit dem Abend Kontakt aufgenommen haben. Der Arndt kümmert sich da um die technische Umsetzung, ich weiß allerdings nicht wie weit er da schon ist, weil er da natürlich auch eine Verbindung hinbekommen muss zwischen den Mitgliederdaten und der Liquid Feedback Instanz. Da gab es vor einiger Zeit noch irgendwelche Probleme. Ich weiß nicht, ob er die mittlerweile lösen konnte. Ähm, wenn der Daniel da noch kein positives Feedback hat oder keinen näheren Zwischenstand, würde ich euch einfach nochmal vorschlagen, ähm, am Montag so ab 21 Uhr hier in Mumble im ag technik -Raum zu sein und dann nochmal nachzufragen. Okay, werden wir machen, danke. Und äh, wenn ihr ein Problem mit zu wenig Rechten habt, ihr seid uns natürlich herzlich willkommen. Äh, Daniel und ich haben ja inzwischen zum Glück Rechte. <lacht> Ach so, äh, Moment. Nein, äh, Moment. <lacht> okay, ja, ja, ist klar. Ähm, ich werde mal gucken, wahrscheinlich werde ich auch rüberkommen und euch helfen. Okay. Das, das war jetzt ein anderes Thema. <lacht> ich danke dir für die Vorstellung. Und dann schauen wir mal, was jetzt in äh, Herne los ist. Das ist jemand aus Herne hier? Okay, scheint keiner da zu sein. Niemand aus Hamm hier. Jo. Wie ist los? Ja, in Hamm haben wir zweimal im Monat Stammtisch und zweimal Arbeitskreis Kommunalpolitik hier in Mambel. Ähm, aktiv sind sechs bis acht Piraten. Äh, der letzte Termin im Februar war ein Presseseminar, was wir abgehalten haben, äh, um unsere PMs zu schulen und ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit halt zu lernen. Wir haben einen Dauerbrenner bei uns. Unser Oberbürgermeister möchte ein allgemeines Glasverbot durchsetzen, was er jetzt gekoppelt hat mit einem allgemeinen Alkoholverbot, mit dem er gegen ja, Glasbruch und Ähnliches in der ganzen Stadt vorgehen möchte. Wir haben da eine private Klage eines Piraten von uns gegen Laufen. Und äh, das ist ein Dauerbrenner bei uns in der Lokalzeitung und äh, ja ist schön, um immer mal wieder genannt zu werden. Aktuelle Projekte haben wir unseren ÖPNV, wo wir dran sind, das altgewachsene, sternförmige Netz mit einem Ringverkehr auszustatten, um es ein bisschen angenehmer zu machen. Das sind aber nur Vorplanungen im Augenblick, Die sind jetzt langsam abgeschlossen. Wir müssten jetzt in Kontakt treten mit der Stadt, um da eben weiter zu bauen und weiter planen zu können. Dann haben wir noch so kleinere Projekte, kleinere Sachen, wo wir der Stadt so ein bisschen auf die Füße treten oder drin rumprockeln in Wunden. Wir haben zum Beispiel ein Museum, was jetzt aufwendig saniert werden soll für schnucklige 5,1 Millionen Euro. Die Gelder sollen alle schon bereit liegen. Anscheinend hat es aber nie eine genaue Aufstellung gegeben. Das heißt, dieser Preis ist geschossen worden. Und man kann sich vorstellen, was dann mit den Kosten passiert, wenn es darüber keine gefestigten Angebote gibt. Das ist ein gefundenes Fressen für jeden Handwerksbetrieb. Das heißt, wir werden diese Summe definitiv übertreffen können. Ja, in zwei Wochen haben wir Besuch von Roby Kraus aus Münster, der uns von seinen Ratstätigkeiten berichten wird, äh, in der Hoffnung, dass wir auch halt in den in der nächsten Kommunalwahl einen Piraten auch in unserem Rat platzieren können. Aufstellungsversammlung ist erdicht. Äh, ich bin der Direktkandidat geworden. Ähm, ja, ich bin der, der den Wahlkreis holen wird. Ähm, Tag des Wassers, morgen ist Stammtisch, da werden wir dann darüber reden. Den Film Water Makes Money würde ich gerne sehen, ähm, öffentlich vorführen. Wir haben hier in Hamm einen sehr schweren Stand, wie ich finde. Ähm, die Bürger vor die Tür zu locken, gelingt uns noch nicht so wirklich viel, Wenn wir in der Innenstadt stehen und ähm, einen Infotag machen, dann ähm, funktioniert es einigermaßen. Aber die zu unseren Veranstaltungen zu locken, ist uns bisher noch nicht vernünftig gelungen. Ähm, aktiv gegen rechts sind wir auch. Wir kriegen regelmäßig von Unke Club 590, das ist die lokale Vereinigung gegen rechts, Infos zugeschustert und äh, sind da auch dabei. Soweit ich weiß, ist Pro-NRW nicht bei uns äh, on Tour. Insofern, ähm, wir unterstützen dann in der Nachbarschaft. Äh, Liquid Democracy. Ja, ähm, ich persönlich gerne. Ähm, Check vasa werde ich dann auch mal ansprechen, ähm, dass der auch zu uns mal kommt. Ähm, ich bin gespannt. Ich würde es gerne platzieren und wenn ich doch nicht den Wahlkreis hole und vielleicht dann eben kommunalpolitisch doch noch weitermache, ähm, dann würde mich das sehr reizen, das eben bei uns auch zu platzieren und einzubringen. Gewünschte Hilfe, alles reichlich gerne. Wir brauchen dringend mehr aktive Leute. Ähm, wir haben, glaube ich, über 40 Piraten offiziell in unserem virtuellen Kreis nenne ich es mal. Äh, davon kenne ich maximal 10, 11. Ähm, tja, wie man diese Leute aktiviert oder ob man die nicht irgendwie mal anschreiben kann, gerade jetzt, wo es auf die Bundestagswahl zugeht, das wäre eine klasse Sache. Dadurch, dass wir kein KV sind, äh, kommen wir jetzt natürlich nicht an die Daten dran. Und äh, ja, das ist so ein kleines Problem von uns. Ja, das war es von mir. Okay, danke erstmal. Ähm, Piratenbüro habt ihr ja auch noch nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Nee, bisher ist da noch gar nichts in der Richtung. Wir haben zwar bisher ein, ein ähm, ach, wie nennt man das, ein Büro von Robert Stein gehabt. Ähm, der schafft es übrigens gerade ab wahrscheinlich, weil ähm, wir da auch so gut wie keinen kein Bürgerkontakt haben. Das heißt, über ein halbes Jahr existierte jetzt dieses Büro, Aber ähm, es ist da keiner aufgetaucht. Die meisten Kontakte kamen über Telefon oder E-Mail. Und das kann man dann auch getrost aus dem Homeoffice machen. Okay. Ja, gut. Ähm, schade, dass das so ist. Ähm, für die ähm, Anschreiben ähm, braucht ihr natürlich auch Zugriff zu den Mitgliederdaten. Ich weiß nicht, wie viele äh, Leute ihr im Kreis jetzt habt oder in der Stadt. Ähm, ja, es wäre natürlich schön, wenn so eine Aufgabe mit Anschreiben von einem Büropiraten oder einem Kreisverbandsvorstand äh, äh, übernommen werden könnte, weil für den Landesverband ist das natürlich ein bisschen schwierig zu erledigen. Ja, vielleicht unterhalten wir uns irgendwie mal in einer stillen Minute darüber, was wir für Möglichkeiten haben. Dann kann ich das auch irgendwie mal ein bisschen anschubsen im Augenblick der Der Kujo, der ja sonst eigentlich der Aktivste bei uns ist, der hängt in einer Studienarbeit, seinem Studienabschluss und ist da sehr stark involviert, sodass er uns gar nicht zur Verfügung steht im Augenblick. Und ähm, ja, wir hoffen auf bessere Zeiten. Jo, da schließe ich mich an. Um, gut, dann danke ich dir für die Vorstellung. Und dann gucken wir mal, ist jemand aus Hagen hier? scheint keiner da zu sein, aber in der Perua ist jemand hier? Ja, Hallo. Hm. <laughs> Also zum ende ruhr kann ich sagen, wir haben drei Stammtische in Gebelsberg, in Witten und in Hattingen. Ja, Gewelsberg und Witten äh, wechseln sich jeweils donnerstags ab und Hattingen ist alle zwei Wochen mittwochs. Äh, in Hattingen haben wir gestern, äh, Quatsch, gestern, äh, letzte Woche den AK Kommunal ende gegründet. Da wollen wir uns jetzt kommunal, der Kommunalarbeit zuwenden und äh, die im einen Bürokreis auch voranbringen, uns da besser vernetzen. Wir sind ja neun Städte ähm, und ja, wir haben da noch ein bisschen Probleme mit der Manpower. Wir sind ungefähr drei, vier Piraten, die auf jedem Stammtisch in allen drei Städten sind. Dann kommen zu diesen Piraten oder zu diesen Stammtischen jeweils vielleicht noch so drei, vier Personen dazu. Es sind aber jetzt nicht wirklich viele Leute leider. Genau. Ähm, Wir haben jetzt in Ennepetal ein kleines Büro angemietet. Räume, die sind ziemlich klein. Wir haben ihnen den schönen Namen Willi24 gegeben, weil sie in der Wilhelmstraße 24 liegen. Die werden wir jetzt renovieren und einrichten. Und da dann äh, ja, Veranstaltungen eventuell stattfinden lassen und Material lagern. Die AVs sind durch. Ich habe für EN Süd und Hagen die Direktkandidatin. Ich bin die, die dann im Bundestag neben dem Martin sitzen wird. ja. Und im, ja, im Nordkreis haben wir den Roland Blöcke gewählt. Dann werden wir am 21.03. in Witten Watermax Money zeigen, im Ratskeller. Da ist natürlich jeder herzlich eingeladen. Ähm, Pro NRW, da ist am 11.03. in Witten eine, ja, ein Stopp dieser elenden Tour. Ähm, ja, von den Piraten konkret ist leider nichts geplant bisher, weil uns die Manpower schlecht und einfach fehlt, zumal das Ganze um 11 Uhr morgens stattfindet und Pirat dann auch leider arbeitet. Das ist irgendwie leider schwierig. Ähm, in Ennepetal hatten wir gestern eine Bürgersprechstunde. Wir sind ja im Ennepetal mit einem äh, Piraten im Stadtrat vertreten. Ähm, mit dem habe ich da gestern eine Bürgersprechstunde gemacht. Wir hatten da ja, ein neues Mitglied, das wir begrüßen durften, der gestern seinen Mitgliedsantrag abgegeben hat und zwei interessierte, sehr äh, politikinteressierte Bürger waren da, die sich auch gerne beteiligen möchten. Das hat mich sehr optimistisch gestimmt. Und was kann ich noch sagen? Wir haben zwei Beachflex zu viel im annepur kreis weil das durch einen äh, Kommunikationsfehler am TDPA so ein bisschen gefailt hat. Jetzt haben wir jetzt vier anstatt zwei. Wie können wir die zurückgeben? Ja, da kontaktiert er am besten nochmal den Carsten und dann wird er euch einfach, eine, denke ich mal, eine Lieferadresse geben, weil in anderen Kreisen wird ja jetzt dann auch irgendwas gesucht, sodass hier, man hier, das irgendwie hinbekommt. Hier, hier, hier, hier, ich nehme eine. Okay, <lacht> ja, ich, dann werden wir den Carsten kontaktieren, der wird das dann bestimmt weiterleiten. Genau, sonst noch irgendwelche Fragen? Gut, scheint es sonst nicht zu geben. Ich habe auch keine Fragen an dich. Äh, freut mich, dass ihr Zuwachs bekommt und dass das so läuft. Ähm, das sind ja gute Voraussetzungen auch für 2014. Ja. Stimmt, ja. Dann schauen wir mal nach Dortmund. Was? Wer kann da was berichten? Ja, hallo, ich bin der Dirk aus Dortmund. Ja, für einmal eine Woche in der Woche einen Innenstadtstammtisch, äh, fünf ich. die sind jeweils einmal im Monat aktive Piraten, so 30 bis 40. Die letzte Projekt, was wir gemacht haben, war die Kundgebung zum internationalen Aktionstag für deine Privatsphäre. Da hatten wir eine ganz gute Kundgebung, bei dem Wetter leider schlecht besucht, aber mit interessanten Rednern. Ja, aktuell sind wir gerade dabei, um das Projekt Dortmunder Piraten erklären, das Internet aufzuziehen, das zu bewerben. Das heißt, wir werden dort Erklärungen in unserer Geschäftsstelle machen, in dem äh, Versammlungsraum, wo wir den Leuten zeigen, wie das Internet funktioniert, aber eben auch gerade, was mit Datensicherheit angeht. Ähm Wir haben geplante Projekte, sind für Anfang Mai das den Global Marihuana-Marsch teilzunehmen und dann hier eine Demo dafür zu veranstalten, um mal auf unsere drogenpolitischen Programme verstärkt hinzuweisen. Aufstellungsversammlung ist am 10.3. Äh, Tag des Wassers, werden wir wahrscheinlich was machen, ist aber noch nicht ganz geklärt was. Müssen wir noch mal schauen morgen. Ähm, den Film hatten wir schon mal vor eineinhalb Jahren ungefähr hier vorgeführt. Äh, müssen wir schauen, ob wir ihn noch mal vorführen. Ähm, wahrscheinlich schon jetzt in nächster Zeit. Ja, pro NRW ist werden wir natürlich was gegen hier unternehmen, wie wir sowieso ja auch einmal im Monat bei, wir haben ja hier auch das Problem mit der mit den Rechten, also mit der Partei Die Rechte, die ja hier auch ein Büro in Hukade eröffnen will, wo es einmal im Monat immer Gegendemonstrationen zugibt, wo also sich auch immer Piraten daran beteiligen. Jetzt bei dieser Geschichte mit Pro NRW gibt's es gerade das Dortmund-Bündnis Nazi-Frei, was heute ihr Treffen hatte. Da konnte ich leider nicht anwesend sein. Das hat dann jemand anderes gemacht. Da werde ich morgen erfahren, was genau an Aktionen kommt. Liquid Democracy, ähm, ja, würden wir gerne machen. Wird aber wahrscheinlich bei uns erstmal auf Pirate Arguments hinauslaufen am Anfang. Erstmal das ein ausprobieren und dann mal weitersehen. Ja, wenn Fragen sind, immer her damit. Gut, hört sich schon mal gut an. Ähm, vielleicht noch eine Frage, als ihr den Film letztes Jahr gezeigt habt, wie viele Leute waren da anwesend? War ich nicht dabei, kann ich leider nicht sagen. Ah ja, okay. Dann danke ich dir für die Vorstellung. Dann kommen wir nach Bochum, was die letzte Station unserer NRW-Reise ist. Ist da jemand hier? Das scheint wohl leider nicht der Fall zu sein. Dann die Frage, ist irgendjemand noch hier, der noch nicht in der Lage war, seine Region vorzustehen? Ja, ich bin jetzt ganz spät reingekommen über Gelsenkirchen. Da ist aber auch nicht, nicht viel passiert, außer dass wir dieses Auto angeschafft haben. Und das wird ja wahrscheinlich jetzt Ende der Woche fertig sein äh, in Orange. Und dann gucken wir, dass wir da noch äh, vernünftige Aufkleber mit Piratenflagge kriegen, sodass wir da für den Wahlkampf schon mal ausgerüstet sind. Okay. Ja, ansonsten zum Indektag, noch ganz kurz, Entschuldigung, äh, sind wir, äh, haben wir nicht selber in Gelsenkirchen organisiert, sondern haben den Malern dann da äh, Unterstützung gegeben, wo auch dann aus Münster der Jens Seitenbusch und der Markus Komper da war. Also war zwar jetzt nicht so wahnsinnig äh, zahlenmäßig tolle Veranstaltung, weil es eben halt auch äh, und, und naja, entsprechend schlechtes Wetter war, aber ansonsten war es ganz toll. Ja, dann noch Bonn. Ja, bitte Bonn. Ja, guten Abend zusammen, ich bin später reingekommen, äh, wir haben also auch unsere vier, machen Stammtische im Monat, gut besucht, im Schnitt so zwischen 15 bis 25 Leute, Aktivisten, ja sagen wir so 8 bis 12 bei uns, die ständig sich da tummeln, unsere, dann sind wir auch aktiv in, in dem Rhein-Sieg-Piraten und mit den rhein erft da haben wir eine Verletzungsgruppe gegründet, die gut funktioniert, Mm, äh, mit dem Braunen haben wir momentan nichts zu tun, das lassen wir uns momentan in Ruhe. Liquid Feedback wäre ein Thema für uns, wir haben uns aber nicht so ganz durchgerungen dazu und äh, Liquid Democracy wird momentan noch nicht diskutiert bei uns. Mm, das Wichtigste vielleicht für euch ist, wir haben bereits begonnen mit der Plakatierung für den Wahlkampf. Das heißt, wir haben am Samstag die ersten zehn Dreieckständer in Bonn aufgestellt. Diese Dreieckständer werden jede Woche mit einem neuen Plakat beklebt, also mit einem neuen Thema. Und dazu wird ein Videoband von unserem Direktkandidaten, und zwar Listenkandidaten also auch die und äh, Direktkandidaten, beide werden jeweils eine Videosequenz beitragen, also zu dem Thema. Mm, was machen wir noch? Ja, unser, unser Dauerthema Bonn und die Oper haben wir delegiert auf eine, auf eine Bürgerinitiative, da, weil die Piraten da ein bisschen sich zurückhalten wollen, obwohl natürlich viele von den Piraten bei dieser Bürgerinitiative dabei sind. Und wir haben da recht großen Erfolg offensichtlich, denn man fängt jetzt an, darüber nachzudenken, äh, wie man den Etat umschichten kann, damit nicht so viele Mittel allein in die Oper und in die Theater fließen und andere äh, Bereiche unterversorgt sind im Haushalt von Bonn. Was haben wir noch? Ja, wir waren am Karnevalszug als Gruppe beteiligt, war sehr erfolgreich. Wir sind aufgefallen, wurde auch in der Presse umfangreich über uns berichtet und man hat uns auch äh, beim Umzug immer wieder sozusagen als politische Gruppe herausgestellt, dass wir da geschlossen aufgetreten sind. Unser Motto war übrigens Robin Hood. Wir nehmen es den beduchten und geben es den anderen, die es besser brauchen, nötiger brauchen. Mm. Tja, so das ist das wichtigste von uns. Und wir allerdings haben wir auch noch ein paar jetzt leider Gottes auch sagen einen Braindrop. Und bei uns treten Mitglieder aus. Nicht so schön. Wir sind also geschrumpft. Wir waren mal etwa bei fast 280 Piraten Mitgliedern. Das hat sich jetzt recht ausgedünnt. Wir sind knapp bei 230 geblieben. Und die Stimmung ist halt auch nicht gerade zum Aufwuchs geeignet. Veranstaltungen, ja die planen wir dann in der zweiten oder im zweiten Viertel des, des Wahljahres. Da wollen wir dann gezielt mit Podiumsdiskussionen durchführen, mit Experten zu den verschiedenen Themen, wir wollen da auch unsere Spitzenkandidaten aus NRW einladen und auch die Parteien, unsere Konkurrenten oder äh, Mitbewerber auch dazu auffordern sich an dieser Diskussion zu beteiligen. Mm. Eigentlich sind wir recht aktiv. Da ich denke, wir können zufrieden sein. Aber natürlich nie. Alles kann man verbessern. Soweit zu so Bonn. Ja, dann danke ich dir für die Vorstellung. Sonst noch jemand, der gerne noch über seine Region, die bisher noch nicht dran war, sprechen möchte? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, dann danke ich erstmal allen, die hier da waren, zugehört haben und auch allen, die hier etwas äh, beigetragen haben. Ich hoffe, dass ihr ein paar Anregungen und Informationen mitnehmen konntet. Ähm, das Ganze hier wird dann auch noch hochgeladen, sodass ihr das über das Kränenes dann nochmal nachhören könnt. Ähm, am Anfang der Sitzung war ja die Vorstellung von dem Modell der dezentralen Landesgeschäftsstellen und danach hat Harald etwas über die Kampagnen und über die Wahlerfolgszentrale berichtet, vielleicht für diejenigen, die das nochmal nachhören wollen, weil sie am Anfang vielleicht noch nicht dabei waren. Dann würde ich an dieser Stelle ganz einfach die Sitzung schließen und hoffe euch alle dann am nächsten 5., dem 5.4., wieder begrüßen zu können und wäre schön, wenn ihr auch ähm, euren Nachbarkreisen noch mal Bescheid sagen könntet, denn dann äh, hören wir noch ein paar mehr Regionen als heute. Kann ich dich gleich noch was fragen wegen dem äh, Sync-Forum? Ja, lass mir erstmal die Sitzung noch mal hier fertig machen.